В'ячеслав Липинський, наша орієнтація. Шість лісів цілість. Лісти до братів хліборобів. Частина друга. Our Conceptions. The Letters to the Brothers Агрікальтурист. Торонто, 1953, Срі. В даний момент ніхто в Європі і... сильної великої української держави. Собі не бажає. Навпаки, є багато сил, що власне заінтересовані в тому, щоб ніякої України не було, аби щоб вона була як найслабша, ніхто нам не збудує державу, коли ми самі її собі не збудуємо. І ніхто не робить наці, коли ми самі націю не хочемо бути. В'ячеслав Лепинський. Хоч обставини, в яких я тепер живу, а перш за все надлоблене здоров'я дають мені змогу тільки ділами пара працювати для здійснення нашої державно-національної віри, але я не хочу бути тільки літератором або фабрикантом політичних порад та творів для показчиків української літератури. Я хочу, щоб дійсно була Україна, щоб дійсно реально не тільки на папері існувала українська нація. Я хочу, щоб люди, що живуть на моїй рідній землі, де вродився, виріс і виховався, витворили себе сильно, розумно, добре зорганізовану і поважаючи себе нацією, переставши бути темною від усіх селяких позаукраїнських націй залежно, себе саму Розпорощена і згодливою Єрбою. Я хочу врешті, щоб найріднішим мені і покровий по духу мені найближчий український хвібробський земельний кляс, сам перш за все зорганізувавшись і якнайкраще виконуючи свої обов'язки проти української нації, зайняв серед неї йому належне місце. І коли я задля цього все Пишу, та другую, то хочу оцим способом передачи своих думок, оцим, як наибольшим думання думания, да помогти, того то стихийного хотения, який объединяет всех нас, всех, что в одно віруємо и одно хочемо. Вячеслав Липинский. Поконає слово В'ячеслава Липинського до читачів у Сім Сім я працюю над нею. Яких сім літ? І в яких умовах? Коли на Заході перемогла в містовій війні переможна демократія, настала там царство золота і хама. Коли на Сході запанувала кочова Грабіжницька і Руйницька Орда, Батьківщина моя була на твердо поділена між ці два царства, одного сатани. Трудно було писати спокійно і літературно про монархі, монархізм, рицарство, осіло продукт, продукуючу працю, про патріотизм, вірність, честь, любов християнську. Не роблю собі ілюзій. Щоб ці заклики і перестороги були вислухані зараз і негайно тимміч якось до кого адресовані мої листи, знаєш, тепер одні не прочитають ці книги, бо ще не знають української мови, хоч можуть зрозуміти зміст, а другі бо знають тільки українську мову, але не стане зрозуміти змісту. Вірю, що прийде час, коли одні навчаться мови, а другі під впливом кількох. Ще добрих диктаторських прочухань На щастя розуміти гетьманський монархічно клясократичний зміст. Вірю, що буде гетьманська держава українська, і що в ній мої адресати, згадає оцю книгу, писану до них хліборобів українських. В найстрашніше для нас хліборобів українських ніч, писано тоді, коли одно все, що було вірно традиціям української землі культурного і лицарського між нами від старости і цькувань на силах упадало, а друге, все, що мало бути колись вірним Україні, культурним і лицарським, ще в політичному немовлястві перебувало і не могло ще Зі своїх революцією забабраних за пелюшок на арену політично видістатись. Щасливий буду, коли ця книга і вам, читаче з ворожого табору, у пригоді стане, коли перечитаєте її перед, а не після катастрофи. А вас, читаче, прошу вірити, що всіх і при всіх хибах вона написана так, як писати кожну книгу радна Радів Марк Аврелій, так якби вона була останньою в житті, так, щоб не було в ній ніякої нерозважності і ніякої незгоди з наказом розуму, щоб не було в ній лукавства самолюбства, щоб не подіктована вона була незадоволенням за своєю власною долі. Всяка державна нація в кожній сторічній добі має в собі групу людей, яка є основою державного існування. Ця група існувати може лише тоді і лише тому, що існує дана держава. Такі групи, на яких спираються держави, своє відношення до підлеглого громадянства укладають при, при помощі різних методів організації. Розглядує власне оцих методів і форм державних, що з них випливають. Призвячена більша і найважніша частина цієї книги. Примітка. Третьа частина листів про національну аристократію та про три основні методи і організації. Клясократія, фократія, демократія, видавництво. Але поза як ви, читачі, вороги мої книги в цілості не прочитаєте ніколи, то вже тут, в цьому короткому для вас слові, Можу вам сказати, що наш мед організації зветься клясократія, а форма державна, яка до вплива, зветься гетьманацтво з устроєм клясократичної української трудової монархії. Земельний кляс Хліборовський. Люди зв'язані органічно між собою, однаковим способом існування. Є yeah. одинокою група людей в Україні, яких, будучина, залежить від того, чи буде, чи не буде Україна, не у формі диктатури, а не у формі правління при помощі шахрайсно-виборчих. Ці, ці люди можуть положити свої відносини до громадянства, а у формі кляса краті, допустивши до влади всі інші українські класи в гетьманській українській державі якою опорою влади, фундаментом і охорони буде український хліборовський клас? Не він має бути одинокою правлячою верствою в України, але він має творити найважнішу консервативну оберігаючу державу, частину цієї верства. І що повстала ця держава, він своєю власною організованістю мусить переконати інші українські кляси, щоб вони йому в будові держави гетьманської допомагали. Він сам без допомоги інтелігенції, військових, промисловців, робітників, купців і фінансистів цієї держави не збудує. Але щоб інші кляси стали йому в будові держави допомагати, він їх мусить переконати пропагандою, якої наймогутнішим аргументом мусить бути його власна сила. Тому в першій мірі до хліборобів, як до здійснюючої сили, адресовані ці листи про ідею і організацію Української Гатманської Монархічної Держави. До всіх хліборобів. Це значить, до обох станів з цього клясу хліборобів-шляхтичів та дворян і дохліборобів-селян. Довніше провід своєму клясові давали тільки перше. Сьогодні до проводу в ньому доход вже і другий. І весь проблем організації хліборобського клясу, а з ним і проблем відновлення гетьманської української держави лежить в тому, щоб могла повстати нова, авторитетна серед хліборобів хліборобських мас сильна хліборобсько правідна верства. Скластися така нова провідне верство може тільки зі сполучення останків з російського хліборобського дворянства, останків з Польщиної хліборобської шляхти і тих найбільш активних і найбільш войовничих елементів, які в процесі революції виявила з себе селянська маса. Тому каже ось книга, ви, хліборобих шляхтичі і дворяни, єднайтеся, поки час біля гетьмана, символу української держави, бо інакше, як стан, загинути на віки. Не відштовхуйте себе взаєм взаємно різницями в культурах ваших, тим більше, що різниці це ті не такі великі. Москва і Варшава дали вам тільки зверхню плівку, що лежить на українському фундаменті колишньої старшини шляхецько-козацької, з якої так чи інакше виросли ми всі. І цей спільний фундамент об'єднає нас, якщо тільки ми потрапимо викрасити в собі волю і силу для урятування себе для будови української держави. Сини селянські господарські, ви такого присунулося фактично все, що зрушила з місця революція, ви в руках яких лежить. Вся будучина України, ви, яким комуністи загородили шлях до поширення і влади, пам'ятайте, що сильних комуністів скинули і державу українську збудували. Збудувати ви зможете лише тоді, коли самі будете сильні, як Сталь. Якщо послухаєте, граючи на всіх найгірших ваших нахалах українських інтелегентів, демократів і охократів. Якщо захочете творити або демократичну республіку, або свою мужицьку диктатуру загинете, в першому випадку тому, що переріжете саме себе в анархії такі самі, які погинули колись козацькі отамани. У випадку другим, що для диктатури своєї власної вам культури і досвіду не стануть. І ви опинитися знову під владою диктатури московської контр комуністично що так само, як диктатура комуністична, маючи в собі старе досвідчене московське провідне верство, немалосердно буде правити, буде як хліборобами по своїй кочовній природі помітувати вами. Немає для вас і для України іншого шляху, як сполучитися зі старими гетьманськими панами. Примітка. І пам'ятаєте ви, інтелігенти-українці, що народ український визволитись, визволитись може лише тоді, коли з пащі Московської варшавської метрополії він свою голову вирве. Голова його — це пане, пани. Не тільки сучасна, а у всякій добі місцева Верхня, праведна і правляча версту, яку ви, представники народу, своїми очима заведючими, руками загребущими, всякий раз, як починає творитися держава українська, назад у Москву та Польщу заганяєте. Версту цю ви можете до народу притягнути і з народом в одну націю зв'язати. В лапках перемоги листів, сторінка 9, 10, 10, 10. Вони дадуть вам досвід, ядро, дисципліни й організації. І ви їм свої свій. Розмах молодецький свою буйну силу. З в покорі свої. Вроджений нам усім анархічний і індивідуалістичне вдачі перед гетьманським. Родом України, символом минулого нашої української землі І символом майстату нашої майбутньої могутності і сили Скажемо собі, що тільки отця Бакора, покора добровільна у нас Що ані ви нам, ані ми вам, але всі разом, як рівні з рівними, Будемо служити одному гетьманові Господареві нашої спільної батьківської землі Скажемо собі, що тільки покора добровільно врятує нас від примісу до рабства, яке прийде з метрополією, коли ми між собою будемо битися за владу. Скажемо собі, як англійські, такі ж індивідуалісти, як і ми. Ми не раби, ми люди вільні і свободолюбиві, ані щоб ми могли мати оцю волю і свободу. Обмежимо добровільне саме себе. Однім, тільки всіх і кожного обов'язуючого гасла. на посох вірність. Дейкмана в українській землі. Пам'ятайте, що народ український сьогодні баламучений підлістю і хамством. Завтра буде одним голосом кричати. Дайте нам організаторів і провідників. Дайте нам, панів, хлібороби українських селян, зі шляхти і з дворян. Зумійте бути в цей рішаючий для України час новому українському панамі. І дайте перший доказ свого панства, своєю честю, покорою і дисципліною. Востановіть гетьманство, здобуті для себе і для народу українського державу. Без осілого Хліборовського лицарства як основного консервативного ядра українською складною з представників усіх клясів правідною верствою. Нема української держави, нема гетьманства. Про це, набудучи часи, всі сили попереджає оця книга. І нема гетьманства без законного гетьманата, гетмана. такого гетьмана, якого право на гетьманство, ані з його власної детальського бажання, ані з виборчих махінацій суверенного народу, а тільки з його гетьманської родової традиції, репрезентуючи державну минувшину нашу, випливає. нема гетьманства без клясократичного устрою, устрою апертного на перетичнім співробітництві всіх клясів. рівновазі між поступом і консерватизмом і обмеженню верховної гетьманської влади законом, який стоїть над гетьманом так само, як над усіма. Наш гетьман не є ані самодержавним охлократичним установителем і розрушителем закону, ані обраним для безкарного топтання закону безладним демократичним президентським манекеном. Гетьман при класократії є найвищим охоронцем, охоронителем державного і національного закону при помощі меча свого безкомпромісового йому вірного лицарства. Один є тільки сьогодні рід гетьманський, що вже в 18 сторіччі гетьманував, що відновив в році 18-го свого що виріс нашої традиції державну, що Миновщиною своєю репрезентує державну миновщину української землі і що має. Законне право Догодьманство Це рід гетьманський, скоропаський. До послуху, вірності йому Кличе всіх українських хліборобів І всіх українців інших клясів Оця книга Не вірте, каже вона Гетьманам, які будуть Намовляти вас до зради Законному гетьманові Бо основою гетьманства є, перш за все, вірність, а не зрада. Не вірте гетьманам з протисвітів, що своєю диктатурою, своїми наполеонівськими здібностями вам Україну збудувати, обіцяють. Не вірте гетьманам, які казатимуть вам, що гетьманство мусить бути виборне, а не дідичне. Що воно може існувати, лише як демократична президентура? Власне, така виборне гетьманства погубила вже раз нашу Україну. Не верті гетьманам з провокаторами, яких протизаконного гетьманського роду Скоропадських, висуватимуть, висуватиме Варшава чи Москва. Такі гетьмани призначені тільки на зруйнування України і гетьманства. Не верті гетьманам мужицьким і казатимуть, що вам, сини селянські, Гетьмани панські не потрібні. Знаєте, що монархії без участі старої провідної верстви ніколи не буває. Ці гетьмани хочуть побити вас, вашою темнотою вашими власними руками. І не вірте, врешті, коли інтелігенти української скунцевої породи будуть вам Казати, що це вони тільки справжні гетьманці-монархісти. Що гетьманство буде, коли гетьмана ви виберете собі з них. Що в нації української немає ні клясів, ні панів. Є тільки народ. І вони інтелігенти. Такий скунц може бути всім. Гетьманство і монархіст. Бо для нього одним лише і способом і літературного вивищування своєї персони, і він змінить віхи, як тільки ви почнете його монархізм реалізувати, то від нього відповідальності за те, що він пише вимагати. І знаєте, каже варишто ця книга, що це буде що не буде ніколи держави української, доки диництво і опришниківство, яке ідея України від віків обсіла, не буде прочищена українськими, а не митропольними московськими чи Варшавськими руками. Знайте, що не буде ніколи України могутньо, доки українськими руками не буде. Переможена Україна підла і мала. Знаєте, що люди честі, які коли-небудь в якій-небудь добі нашої історії захотіли б боротися за державу українську, будуть з смородом з конців українських, якщо не забезпечать вони себе від них власною силою організацію. Знаєте, що державна ідея гетьманська з лицарського стану вклясті Хлібаровським. Народилась, що в цьому стані і клясі вона відродилась. І що цим станом клясам при допомозі інших клясів вона може бути здійснена. Адресовані до братів хліборобів не тільки для них призначені ці листи. Вони кажуть всім українським людям, при нашому колоніальному хаосі, при вродженні нам нездатності до розуміння один одного, єднайтеся, як і ми, між собою по клясах. Примітка. Підкреслюю, що під клясом розуміє не якесь відбаткове зборище, зовсім різних по своєму походжень людей. Хвиле об'єднаних в одну групу не підставить хвиле ваговостану їх кишені. Відповідно до того, чи вони багаті чи бідні, чи мають багато чи мало грошей, в той спосіб кляс розуміє демократія. І під її пануванням взаємовідносини між такими демократичними клясами полягають в тим, що багаті Бороняться від бідних при помочі куплених агітаторів, яких поборюють во ім'я інтересів бідних і інших агітаторів, яких ще треба щойно купити. Кляс дійсному значення того слова, в якому я його скрізь і вживаю, це органічний колектив, однаково працюючих, зв'язаних з пільною традицією, фізично і духово спорить між собою родів семейств. Кінець примітки. Група хваб найближчих, кожне з тими, з ким його в'яже походження, виховання спосіб праці, кого він, а вони його найшвидше співслова розуміють. Українська держава може бути здобута лише клясокретів, політичною співпрацею, авторитетних клясових провідників, обмежених у своїм бажанні. Як якнайбільший для свого, свого класу влади послухом одному всеклясовому державно-національному закону зберігаючи цей закон одній гетьманській верховній владі. Тому листи мої, хоч, адресу, хоч адресовані до мого класу, призначені для класів інших. любов до свого класу назначаю клясократів Знанавився до чужого класу. Навпаки, шануючи себе, ми шануємо других. Ми не хочемо ні за що бути рабами інших клясів. Але тому ми не хочемо, щоб інші українські кляси були нашими рабами. Ми від них, які і вони від нас, маємо тільки право вимагати, щоб усі ми позбулися нахилів до диктатури і анархії, щоб усі ми визнали над собою. Видимо символ нашої національної єдності, символ необхідний для всіх держав, українську верховну, гетьманську монархічну владу, для всіх українців, що душаться в колоніальному розкладі України, що не відбилася від своїх найближчих свого клясу, і що всіми силами душі хочуть необхідної їм для життя української держави. Призначена ця книга. Отже, в першій мірі для духовенства всіх трьох православного, унієцького і латинського українських обрядів, яке з релігії не робить російської, польської чи української національної політики, яке не забуло, що за свою пасту за християнський мир на Україні воно несе відповідальність перед Богом, яке бачить, що не може бути на землі української такого миру християнського без припинення і колоніального розкладу, прямого наслідку залежності від московської, варшавської метрополії, яка знає врешті, що по пануванню дикої і анархії українську припинити мир Божий між мешканцями України і Верховно-Над ними владу світську встановити без участі без благословення духовенства всіх трьох на Україні християнських обрядів буде неможливо. Далі для інтелігенції світської, яка не претендує на верховну політичну владу, бо розуміє, що для такої влади вона не має сили, для інтелігенції, яка не спокушає роля демократичного і народньо-республіканського знаряддя в, споліку... в руках спокулянського золота або роля робітничої селянської диктатури в повній залежності від Грабижницької воєнної чрезвичайки, для інтелігенції, якої найбільшою амбіцією і найбільше гарячим бажанням є дати своїй нації одну, об'єднуючу політичну ідеологію, а не жити з паразитарного розбивання нації, набагато взаємного себе пожираючих партій та ідеологій. Тільки така інтелігенція своїм великим поривом духа, своєю покорою перед духовною і свільсько-українською владою прищепить цим клясам українським поняття єдності політичної і національної і не спокусить приклад витворюючих різні народні партії софістів, що свої демократичні нації до повного впадку довели. Для такої інтелігенції, пройшовши чесно через усі муки українства і не знайшовши його здійснення ані в соціалізмі, ані в комунізмі, ані в націоналізмі, ані в демократії, ані в охлократії, призначена ця книга. І для військових українських типу рицарів, а не ворохобників. Наприклад, лицарів зимового походу, що пішли з Кацавської в українську армію не для того, щоб позбутись фронту дисципліни, дисциплини, або тих галцьких стрільців, що з армії австрійської в українську перейшли не для того, щоб уникнути тяжкої служби регулярної, або тих середиків гетьманських, що під час бунту біля гетьмана України стали рятуючи єдине серед українців, честь лицарську, яка не знає зради взагалі для всіх, що що мали в серцях свою гарячу любов до України, що хотіли віддати своїй батьківщині життя. Та найбільше, що тепер тільки лицар може дати. Пам'ятаєте, каже їм ця книга, доки армія українська не витворить свої власні легенди про Жовніра, що на приказ свого гетьмана готовий був скотч на смерть, не буде держави української. Військові українські, яким братка роля аполітичних кон, кондот'єрів, обов'язаних служити політиці всякого республіканського уряду, хоч би сьогодні ця політика називала злом. Де? Що розвало добрим? Військові українські, які знають, що нову армію в новій державі можна створити тільки безкомпромісовим послухам, незмінному юдейському монархай вождеві напевно прочитають ось цю книгу, бо вона в найбільшій мірі призначена для них. Для правословців того типу, що особистім власною працею керовані своїм підприємством і в творчості технічної та організаційній, а не в обрізуванні купонів від анонімних акцій. Знаход, всю радість життя, все оправдання свого існування теж призначена ця книга. І для купців та фінансистів, що мають стільки розуму і честі, щоб задовольнитись невеликим, але певним прибутком, контролюючи і обмежуючи їхні апетити клясократичної і монархічної державі, замість бажати собі непомірних спекулянських зисків, вдаючи їм необмежену владу і свободу народної демократичної республіці. Для робітників, того лицарського типу, що купав, кував колись зброю хрестоносцям і став колишні доми Божі, велине не надію, як найбільшого зв'язку, а радінням поривом творчості і віри для робітників, які занадто вшанують себе і свою творчу працю, щоб виховувати в своїх серцях демократичну знанавість некчевне. Голоти до багатших і себе на знаряддя виборчої політики деклясованим інтелігентам віддавати. Для робітників, що не бояться дисциплини і організації, бо одного і другого вчити їх машина, але поборюють, визискуючи їх анонімний капітал, який є власне синонімом республіканської анархії і дезорганізації для робітників, які завжди шанують господаря власника, коли він діє господар, коли він сам особисто своєю здатністю вождя розвиває свою фабрику, які погорджують тагентами анонімного капіталу, що дбають тільки про найбільший зиск, а не про фабрику для робітників, що не хочуть бути кочовою пролітарською рубою, яка, якого умисна з місця на місце, з фабрики на фабрику жене, для не, не на капітал, щоб не мати них ніяких обов'язків. І демогогічна з революції, промишляюча інтелігенція, щоб мати в наусилому кочовому робітникові завжди готовий революційний матеріал для робітників, що хочуть мати при фабриці свій дім, свій город. Робітників-осілих, яким фабрика так само рідна, як селяна і земля, які тому хочуть, щоб вона була ведена відповідально особисто, а не безвідповідально анонімно. Для всіх таких робітників призначена оця книга. Вона каже їм демократичну, республіканську, спекулянську анархію і безсоровне визискування вас анонімним капіталом може знищити тільки клясократична трудова монархія. В ви, робітники, як стан і кляс, а не як. Потрібно тільки інтелігентам, соціалістична чи комуністична партія буде мати свою участь, свої права і свою відповідальність при владі. Настає час, коли ваші міцні руки можуть взяти участь в керуванні державою. Але для цього ви мусите виховувати собі почуття правлячої верстви, а не юрби, бажаючи тільки хліба і забав. Де сказано, що робітник мусить бути тільки або большевицьким чрезвычайником, або республіканським демократом? Чому він, лицар-продуцент, може стати а впору трону? Чому він не має взяти участі в будові українського гетьманського монархії? Чому цією участю не має він, забезпечив собі сильній етмансько анархічної державі всі права, а одночасно не бажати собі самодержавної диктатуру і дати права іншим клясам? Де сказано, що дух лицарський не має бути ніколи духом робітника. Для жіноцтва українського, що творить не ну, окремий кляс, а основну, а основну, бо родину Комірничу всі клясів, теж призначена ця книга. Вона каже жінкам української землі, коли не хоче, щоб діти ваші були тільки м'ясом для колоніальної анархії і різні, то будьте видані і різні, то будьте видані верховні гетьманської владі української так, як матрони римські. Як вони, будьте релігійні і патріотичні. Верховуйте дітей ваших від наймолодших літ у послухи Богові і гетьманові. Інакше плакатиме всі вічно над своїми синами, що бути підрізними соціальними та національними гаслами. Гинути в брато в Бівчі землі української безплотній і руйницькій і ні. ні. Пам'ятайте врешті, що жінка може бути лише дружиною і матір'ю, монахинею і сестрою Белосердя або гетерою. І що наймогутнішою буде завтра така земля і нація, яка позбудеться найскоріше сучасною убитчою для нації. Зараз гетеризм. Гетер у політиці, в літературі, в подружі, в товаристві. Від вас, жінок української землі. Залежить, щоб такою землею і нація стала завдяки вам власне Україна. Врешті призначена ця книга і для народу українського, розуміючи під цим словом всіх тих, що собі Влади не бажають, але хочуть для своєї праці і життя спокою, порядку та ладу і що своєю більшістю творять фундамент громадянства української землі. Народи українські, каже ця книга, пам'ятай, що гетьманство українське – це ані московський самовладний цар, ані польський безладний президент. Це… Єдина влада, яка в стані обмежити самоволю панів, тих, що правитиме тобою і забезпечить тебе, тебе, як від їхньої диктатури, так і від їхньої анархії. Отже, коли ти хочеш, щоб тебе правили свої, свої пани, коли ти хочеш мати свою державу українську, то підтримай всією своєю великою силою закону влади гетьмана української землі. Бо тільки ця влада в стані перемовисти панів, що вони, як слід, виконували супроти тед свої обов'язки, правлячі верстви, інакше, коли доси себе панам українським на республіку або диктатуру спокосити, проклянеш свою державу українську, і знов її на рабство у панів московських або варшавських проміняєш. Для тих ідейних соціалістів і комуністів, що в розпачі за комунізмом і соціалізмом вхопилися, аби тільки при помощі цих ідей безмежно їм дорогу Україну рятувати, теж призначена ця книга. У них не Україна для соціалізму і комунізму, а соціалізм і комунізм для України. Тому вони Побачить в кінці свою помилку. А любов до України, хоч і держави української, і вроджений ідеалізм допоможуть їм зрозуміти цю книгу. І для вас, оборонці покривжених, народники і опозиціонери, поскільки ви на цьому не робите кар'єри, призначена оця книга. Немає ідеального політичного устрою на землі. Немає не може бути земного раю. І книга ця не проповідує соціальних утопій, простакам. Не є ідеальним устрійом клясократичної трудової монархії. І в ньому будуть надожиття помилки. Проти них треба буде бути в опозиції і той чи інший ними покривжений народ обороняти. Ця книга не хоче знищити вашу опозицію і вашу оборону того чи іншого Покриженого народу, вона хоче тільки, щоб ваша опозиція будувала, поправляючи, а не руйнувала, розкладаючи. Для опозиції його величності буде завжди місце поруч уряду його величності в нашій гетьманській Україні, навіть більшій. Тільки про українському гетьману може існувати українська опозиція, тільки гетьман може в одну націю сполучити лівих і правих українців, які без гетьмана будуть творити завжди дві, взаємно себе викличаючі, тому засуджені на загибель нації. Як не буду українського гетьмана, ви будете опозиціоністами в Москві або в Варшаві. Тому, коли ви дійсно хочете української, українську, то може бути опозицією. Гетьмана, але опозиція проти гетьмана мусить прийняти гетьманського монархічну основу ідею цієї книги. Взагалі для всіх українців, що хочуть держави української і мають Бога в серці, а розум у голові призначена ця книга. Отже, навіть і для вас, вороги мої, теперішні якщо ви вимогом всі відповідаєте, спаде, коли з ваших очей полуда, і тоді будете ви з нами, нічого тільки не знайдуть, в осі книзі всі, що не мають ідеї, не мають Бога, ані віри, так і в душі своє не мають дна. І через них я, через бочки ідонаїд, Враховують безплідно і безслідно. Немає те, що шукати тут свідомі агенти Московської і Варшавської метрополії, прихильники панування Москви і Варшави на українській землі, а також представники Скунсової, Інтелігентської і Діанецько-Опрішніковської української нації, бо це вони є головною причиною того, що Україна не могла і досі не може стати незалежною державою, державною розвиненою нацією, бо це вони є тим страшним українським лихом у боротьбі, з яким творилася ця книга. Всім людям доброї волі, що хочуть державу української, Представляє моя книга, перш за все, страшну трудність українського державного завдання. Вона каже їм, що так тяжкого політичного завдання, як здобуття держави української, нема в цілому світі. Тільки дуже сильні люди можуть ступати на державний український шлях і дуже міцно зорганізовані. Коли б усі українці бачили ту страшну скалу, яку хочуть зрушити, то зрозуміли б, що з їх всіх випливає з безмежної трудності. Завдання, Не, зрозумів, зрозумівши це, менше між собою бешкотували б, тісніше б в одну громаду біднаць би і природу цієї скали постаралась би всіма силами пізнати. Написано у вересні 26-го року, В'ячеслав Липинський. Шлюз. Наша орієнтація. Лис перший. проголошував підставу нашої орієнтації. Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо, ніхто з нас не зробить. Нації, коли ми самі нацією не хочемо бути, питання орієнтації не під теперішній час на найважніше питання для усіх політиків з населеного Сходу Європи, в тому числі для політиків українських. З ним у першу чергу звертаються до всіх. Хто так чи інакше хоче брати участь в політичному житті? Якої ви орієнтації? Питають, розуміється, і нас. І шукають в нашій програмі і діяльності. Але що наша орієнтація загальна, прийнята серед українського громадянства, значення того слова не відповідає, то Оцінки даються дуже різні, причин більшість із них оперта на непорозуміннях. Виснити оті непорозуміння хотів би я в цьому листі. На думку одних наших земляків, ми зіркаємо на Німеччину, інші кажуть, що ми вже дістали від французів. Федералізм і Москвафільсту бачить дехто в нашій відозві до українських хліборобів. Але і такі, що вже знайшли в ній небезпечну ляску інтригу, а хто до політичних дослідів не має охоти, той вирішив, що ясної орієнтації в нас немає, і тому ми просто Авантюра, що в Україні означає слово орієнтація і чому в таких різних формах прикладається воно до нас. Думаю, що в розгордіяші і толкусьці сьогоднішнього політичного життя добре іноді звернутися до самих основ сучасного політичного думання і вияснити походження. Та дійсно значення деяких ходячих і витертих політичних термінів, орієнтація серед політиків на Україні без огляду на їх національну приналежність називається спосіб знайти собі поза межами України союзника, запевнити його в своїй безмежні відданості і одержати той спосіб його ласкову допомогу захопити цією допомогою влади над своїми земляками. Але ж ці земляки теж мають свої орієнтації. Отже, не хоч є орієнтації добрі і злі, орієнтації корисні і некорисні, такі, що запевняють перемогу над інакше з орієнтованими земляками, і такі, що боротьби з чужою орієнтацією не видержують. І досвід показав, що доброю орієнтацією на Україні є орієнтація тільки такого закордонного союзника, який сам має велику силу, це раз, сам потребує для своїх цілей. Зорієнтованих на нього українців все два. Всі ж наші орієнтації, і добрі, і недобрі добрі, мають одну спільну рису. Вони звільняють політиків на Україні від тяжкої внутрішньої, організаційної, будовій політичної преси, яка зовсім зайва там, де завдання політично зорганізувати рідну землю і рідну націю покладається відповідною орієнтацією на ту чи іншу зовнішню силу. При сучасному, підсучасну хвилину на нашій політичній біржі марку Ясної і Доброї мають аж три орієнтації. Перша орієнтація – на Ляхляндію. Друга орієнтація на Кацапію проти Большевістку. Третя орієнтація на світову орієнтацію та на Мордор. Причам до кожної з цих орієнтацій прив'язані надії. То на допомогу Антанти, то на допомогу Німецьку. Але як? Усе з добрими речами на цьому світі буває. Орієнтація ще вже, вже давно зайняті розібрані. І Ляхлянді, і Запоребрики, і Кацавські Большевики всі вживають своїх самоотверджених малоросіян. А конкурувати з тим типом наших земляків це справа безнадійна. Отже. Хоч би тому, ми ясної і доброї орієнтації не можемо мати, що вже такої орієнтації для нас не залишилася, і з цього боку вся наша політична діяльність, як колишньої дотепна, висловився один з поважних політичних органів. Це дійсна моштарда по обіді. Крім цієї зовнішньої та від нас мовляв незалежної причини, для якого ми не можемо мати ясної доброї орієнтації. Є ще для того причини внутрішні, від нас вже вповні залежні. І, розуміється, тільки ці останні відограють для нас рішаючу роль, коли метою доброї Українська орієнтація захоплення влади над своїми земляками при допомозі якогось закордонного союзника. На те, що при цій допомозі зорганізувати українську державу, то ми думаємо, що будова власної держави на Україні при допомозі закордонного союзника в теперішні часи неможлива. І коли дійсно таку мету, а не просто власний особистий інтерес політичних установ, іменують їх партіями, ставлять собі різні такого роду політичні орієнтації, то з цього боку вони є, на нашу думку, безсильні і безнадійні. Бо якби і знайшовся такий союзник, що захотів би своєю силою посадити на Україні українську владу, Складено із заорієнтованих на нього українців, то зробив би він це розуміється із заорієнтованих на нього українців. То зробив би він це розуміється в інтересі власним, а не в інтересі України, ані Ляхляндії, ані Запоребрики, ані проти більшовістка Кацапі не будуть будувати Україну. Бо їм ніякої України не потрібна, Їм тільки треба в даний момент використати фікцію України при допомозі заорієнтованих на них українців. Аж ніякого писати про такі речі, наскільки вони елементарно зрозумілі. Якби нас було не 40 мільйонів, а 1 мільйон, якби ми жили в якихось пустинних горах або байорах, а не на найкращій Європі землі, тоді, ставши відповідну суму франків, марок чи стерлінгів, та трохи вже готової поліції, можна було б від БД завести на свій державний лад і порядок, але маючи землю, за яку, власне, б'ються між собою ті зовнішні сили, яких ми для політичного визволення тієї землі… Лест другий, як досі у нас розв'язувався, як повинен розв'язуватися проблем організації такої сильної авторитетної групи, коли якої могли б національно об'єднатися і політично зорганізуватися українська нація. Почнемо з нашої орієнтації внутрішньої. Без світової революції не може бути України. Осять наші ліви. комуністи, частина серів та здеків, без Кацапі нема України, пишуть наші федералісти і Московофіли. Без допомоги Ляхів і Антанти не збудуємо України, не визволимося з під Казахстана. Ось гасло. Тих, що репрезентують Українську Народну Республіку. Де ж правда? А правда, наше, на нашу думку, ось яка, коли представники цих усіх наших головних орієнтацій не коли дійсно без допомоги сторонньої сили не може повстати Україна, то це знак, що ніякої України нема, і що поняття наце-української — це фікція. І всі, хто в той спосіб катає, хто валяє, або лише гарячі, Українську політику продовжує тільки нашу 200-літню руїну. Найбільший український руйник – це заразом і найбільший український реакціонер. Розуміється, він сам то не знає, бо минувшина України для нього чужа. Бо досвіду історичного, традиції та національної індивідуальності в ньому немає, бо він, так само, як и его предки, в сів руини, безбаченка марионетка, одна з тих, що периодично вискакують на нашей землі, и, свою роль, в чужих спритних руках, за з историчного сцена, наставляючи по собі нічого, ні ни науки, ні завитів своїм нащадкам, і, власно, з деяких таких безбаченьких і маріонеток повстала відома теорія, що українець ⁇ це не до московний... поляк, а не москаль. Що Малоросія була б собі спокійним Кацавським провансом, де проситав би кольт, а перетишніх галушек обакая бандура, якби на сусідство Польщі, яка від часу до часу піднімає в цьому Прованці Іреденту, що Русь була б найбільш патріотичною малопольську провінцію Ляхляньки, якби на сусідство Москаля, як завжди хоче Польщу з допомогою внутрішньої Русі розвалити. Збунтованою Москвою проти Польщі русин і збунтованої Польщу проти Москви, Малорос. Ось як дивляться на нас сторонні аранжери української політичної комедії. Чому постають такі теорії, звідки беруться українські політичні маріонетки, ми маємо надзвичайно здібну, сильну, здорову народну масу з окремою мовою, окремою своєрідною культурою, масою, що компактно живе на, на точно означеній території. Маємо, отже, основні статичні елементи нації, які, в теорії, завжди можуть служити підставою для бажання перетворити їх в елементи динамічні для сформування з нашої несвідомої етнографічної маси, свідомої та зорганізованої державної нації. Але на практиці, за виїмком двох діб у нашій історії, Варяжсько-Князівською та Штахецько-Козацькою, зорганізування нашої етнографічної маси в націю і державу не вдавалося. Не вдавалося же воно тому, що за виїмком тих двох діб не знайшлося на національної території групу людей настільки авторитетною, щоб вона зуміла біля себе Об'єднати величезну більшість української етнографічної маси і настільки сильною, щоб вона могла б всі зовнішні ворожі наскоки відбити та всі внутрішні деструктивні руїниські течії серед власного народу побороти, міцну власну державну організацію для цього спотва створивши. Проблема з організування такої сильної і авторитарної авторитетної групи. Коло якого могла б національна об'єднатися політично організуватися українська нація. Це є основна проблема нашого національного державного будівництва. Без теоретичного та практичного розв'язання цієї проблеми ніякі. Навіть найкраща орієнтація допоможуть нам стати нацією державою. Це, зрештою, не стільки розуміють, скільки відчувають усі сучасні провідники нашої політики. І хоч несвідомо, хоч не мацюючи собі емпірічну дорогу, якщо вжити образного вислову лідера партії, всі вони прямують до тієї самої мети. Але хто не собі емпірічну дорогу, тоді, коли його сусіди прекрасно свої дороги знають і твердо ними йдуть, мусить опинитися в залежності від цих сусідів, мусить у своїй темноті та безрадності до кого-небудь з цих сусідів пристати. Так зробили в кінці наші сучасні кандидати на провідну, об'єднуючи і організуючи українську групу. Не зумівши стати такою групою, не зумівши власними силами зорганізувати та повести собою націю, вони пристали до сусідів. Але якби до одного та всі разом, то це ще було б пів біди. Вийшло ж таке, що одні пристали до Польщі, другі до світової революції, треті – до єдиної наділімої Росії, і сталося з нашими незрячими політиками емпіриками, з насиленнями того внутрішнього ворожнечею та роз'єднаними, те, що завжди в таких випадках буває, вони опинилися в ролі безвольних маріонетах у руках чужих, зрячих, сильніших, свідомих своїх цілей людей. Група політиків, що в основних питаннях національної політики немає своєї власної одної, точно означеної лінії – група політиків, що замість наперед організувати саму себе, розбилася, поділилася і, покликавши сусідів на допомогу, кинулася на себе взаємно з ножами. Розуміється, до організації нації в одно національне е політичне тіло не здатна. хто вона та група і де коріння її політичного безсілля? Українська матеріальна непродуктивна інтелігенція, що досі творить ту групу кандидатів у політичний організатор України, має дуже великі заслуги перед нацією на полі та політичної праці. Без її співучасті важко було б розвинутися українській науці, штуці літературі, навіть українській кооперації. Але до політичної праці інтелігенція українська показала себе абсолютно нездатна. Причини цієї нездатності зрозуміємо, коли прикладемо до інтелігенції той самий метод металістичного розуміння соціальних взаємовідносин, якого вона сама так залюбки вживає у відношенні до інших клясів. Хто вона, українська інтелігенція, в розумінні соціальним? Про це говорив... ширше в моєму першому листі, а тепер тільки додам те, що потрібно для зрозуміння і політичних орієнтацій і політичну орієнтація нашої. Перш за все, констатуємо факт, всі провідники, діячі наших трьох головних орієнтацій, планифільської, москвофільської і світово-революційної, нічим не різняться між собою по своїй соціальній природі. Всі вони належать до однієї групи деклясованої, матеріально непродукуючої, безземельні інтелігенції, всі вони жили або живуть з умовної праці, тобто творення певних нематеріальних духовних цінностей, всі вони продукують на ринок, яким є працююча фізична, продукуюча матеріальні цінності НАСА. Теоретично можна гадати, що взявшись за національну політику, всі вони, і Петлюра, Віноченка, Грушевський, і федералісти, вживаючи імен, розуміється, не персонально, а для означення головних українських політичних напрямків, почнуть творити духові політичні цінності в одному напрямку по одній лінії. Тоді очевидно, їх політичний вплив на націю як одиноких, продуцентів тих цінастей був би страшно великий. Нація почала б думати, поступати так, як думали б і вчили б вони. Вони, здеклясовані інтелігенти, могли б і стали б тоді групою, коли якої політично зорганізувалась би і національно об'єдналася уся нація, проводя її над собою, признавши. І основна проблема нашого Існування була б таким чином розв'язана, але показала, що в житті, на ділі, це неможливо. Для цього, помінаючи інші моменти, про які тут ми тут не говоритимо, бракує здеклясованій матеріально-непродукуючої інтелігенції. Тоді, коли вона береться за політику, перш за все спільного економічного інтересу. Вона не має інтересу в тому, щоб бути політично об'єднаною супроти ринку. На які вона викидає свою умову продукцію і бути об'єднаною супроти інших груп, що мають інші інтереси. Навпаки, тільки роз'єднання, тільки боротьба поміж собою, тільки політична конкуренція дає змогу такій інтелігенції відбитись, вибитись політично, забезпечити собі кращі умови свого матеріального існування. Чим більше зростає число такої інтелігенції, чи... чим більше її бере участь в політиці, тим гостріше стає її конкуренція поміж собою. Тим вона більше диференці... диференціюється. Лідери партії можуть існувати тільки тоді, коли існують партії. Чим більше політична розбита нація, чим більш завзяту боротьбу вона веде сама з собою, тим більше в неї політичних партій. Більше лідерів, більше всяких політичних посад для інтелігенції. Перетикуюча інтелігенція живе з політичного розбивання та роз'єднування нації. Думаючи, що біля неї зорганізуються і об'єднається в одно тіло всі нації – абсурд. Кожна суспільна група, що хоче будувати, організувати суспільне суспільство, мусить черпати свої сили сама себе. Тільки власна внутрішня сила і удільна вага. Рішає проїздатність при притяганні, про вплив на ціле суспільство. Для того, крім спільного економічного інтересу, вона мусить ще мати спільну традицію. Тобто певну суму історичного досвіду здобутого її попередніми поколіннями в боротьбі за існування. І переданого з молоком матері, з вихованням поколінням слідуючим. Оця сума певних суспільних вартостей, що в боротьбі за існування себе оправдали та в досвіді поколін показали себе для самозбереження тієї групи найкращими, творить те, що ми називаємо культурою. Без культури нема нації, без традицій нема культури, без об'єднуючої спільної традиції і спільних культур не може, не може існувати група людей, біля якої має об'єднатися і зорганізуватися нація. Яка спільна традиція може бути у нашій інтелігенції, яка по походженню своєму належить до різних клясів? Духовенство, збанкрутованого дворянства, селянства, міщанства, всякого розночинства, яка має одну тільки спільну рису – здеклясованість. Тобто розрив зі всякою збірною громадською традицією. Ніякого одідичного досвіду, ніяких однічних цінностей, все можна треба пробувати, і при тому нема нічого страшного, нічого до Група пов'єдноких осіб, одірваних від традиції, а через те позбавлених усякою культурою, хоч може дуже цивілізованих, учених і освічених, і об'єднаних ані власною спільною традицією, ані спільним економічним інтересом не може мати ніякої внутрішньої сили, не може мати сили притягання, не може об'єднувати і організувати націю. Нам трохи дивно читати в книжці лідера найбільшої української політичної партії Асерівського типу, професора Грушевського, що йти з народом, це не значить ним командувати і водити його точно по своїм, плянам і диспозиціям, і що ті, що йтимуть з ним, тобто професор Грушевський з есерами, тільки до певній міри можуть ним прокурмувати, а часто він вестиме їх, а не вони його, і заводитиме не туди навіть, куди вони хотіли б. І ми розуміємо обурення на Тараспуку того селянина, який на з'їзді Станіславові в марті 19 року. Інтелігентам, що йдучи за народом, писали Питали у селян, поради щодо політичної орієнтації, сказав, а на що ж ми вас по школам мучили, на що ми за вашу науку свою останню корову продавали, навіщо ви нам усі здалися, коли ви в трудну годину до нас по приходите. Проте сам факт вповні, ясно і зрозуміли, не можуть вести кого за собою ті, що не мають ніяких внутрішніх даних на те, щоб, саме, саме, саме, щоб самих себе повезти. Сила і авторитет — дві прикмети, без яких не може з'явитися в нас і провідна, об'єднуюча та організуюча її група. Це не прикмети, перетикуючі інтелігенції. Йти з народом ось — і, ось і теорія. Йти за народом — ось і практика. Шукати, не масувати, чого то народ хоче, і кидаючи в нього демагогічний количій, Дивитись, на яку вудку рибка зловитись. Ловитись. І ось її політична тактика. Союз Русського народу, есери, комуністи і назад. Ось проти революції реальних масових політичних форм. 99% виборців, всяких форм кабінетних і поміркованих партій. рахуючи. коли б Японія була заінтересована в Україні так, як заінтересована в ній Польща, большевики і російська реакція, то можна з певністю сказати, що появилась б і японофільська українська політична партія, яка на своєму прапорі виписала б гасло «Без Японії нема України». Хто сам у собі не має сили, той мусить шукати її поза собою. Втім, суть усіх числених взає себе виключаючих українських інтелігентських політичних організацій. Тільки така суспільна -су група, яка міцно зв'язала спільним економічним інтересам, тільки така група, яка має спільну традицію та спільну культуру і одну, випливаючи зі спільного інтересу та спільної традиції культури, спільну ясну власну політичну лінію, тільки така група може об'єднати і зорганізувати біля себе всю націю. Заклад до нашої інтелігенції – одного з найвидатніших її представників. Віноченко, зливатися з клясом, і ти на службу клясу. Автор має на думці пролетаріат. Це єдине для неї політична чесний і розумний кліч. Він знаменує, зас... Він знаменує заслужене політичне банкрутство української інтелігенції та служить показчикам усвідомлення того факту, що Цю спільну яка здатна об'єднати націю, групою, що має всі вище наведені прикмети, спільний інтерес, спільну традицію, спільну культуру і одну власну політичну лінію. А тому сили авторитет є кляс. На нашу думку, клясами, що єдине може мати на Україні потрібні для об'єднання та зорганізування силою нації сила авторитет, є найдужче з усіх українських клясів, наш хляб, кляс Хліборобський. Ми не маємо і ще довгий час не маємо, не маємо ну, мати сильного клясу Міщанського, буржуазного, такого, який став підставою національного об'єднання. скажем, сучасний Чехії та Польщі. Наслабкий слабкий нечислений пролетаріат теж до такої ролі не здатний. Тільки український кляс сліборобський в стані власною силою і власним авторитетом політично зорганізувати і національно об'єднати, нашу етнографічну масу, тобто сотворити українську державу і українську націю. Ось друга основа такої політичної орієнтації. який спосіб мусить український хліборобський кляс вести свою політику, щоб, перше, скріпити свою власну внутрішню силу, і, друге, здобути в очах інших клясів, потрібних для національного об'єднання і державного зорганізування цілої нації автори. Лист третій, як від об'єднання та зорганізування українського хліборобського клясу залежить об'єднання і зорганізування цілої української нації, як об'єднання та організація хліборобів зможуть відбутися тільки при двох умовах – сполучення здорових остатків старого помосковленого із польщнього дворянства, з новонародженою селянською хліборобською аристократією, і друга створення української дідичної гетьмансько-монархічної вляди, без якої український хліборобський кляс знов поділиться на різні політично, економічно і національно ворожої собі групи. Коли б український Лібаровський кляс, кляс найдущий в українській нації, сам був політично і національно об'єднаний і зорганізований, то біля нього, напевно, вже б досі об'єдналася і зорганізувалася уся українська нація. Коли ж того немає, коли нація наша національно розбита і політично не зорганізована, то це знак, що найдущий і сам розбитий і зде зорганізований. Від об'єднання та організації українського хліборобського клясу залежить об'єднання та зорганізування цілої української нації. Ось третя основна точка нашої політичної орієнтації. Але ж дозвольте, скажуть нам, хто ж на Україні думає інакше? Хліборобів, а не хлібоїдів організують і комуністи, і есери, і СДЕКІ, і Петлюра серед селянства, а не серед пролетаріату популярний. І наші федералісти готують разом з демократичною кацапію аграрну корисну для селянства реформу і так далі. Як розуміють, організацію нашого клясу. Йо, дотеперішні організатори, здеклясовані безземельні інтелігенти. І як розуміємо свою організацію ми самі, що в тому клясі породилися і від нього не відірвалися, ось що хотів би я вияснити в цьому лісті, говорячи про нашу політичну орієнтацію. Перш за все, що розуміти під поняттям «ліберовського клясу». Нашу думку. Рупу родин, які посідають власну землю, і на цій землі власну працю продукують хліб. Число землі і форма праси в клясовій свідомості хлібороба не відуграють рішаючої ролі. рішаючим для цієї свідомості є факт індивідуального посідання землі та індивідуальної праці на землі. Але чи хлібороб має одну десятину, чи має 100 десятин, він і в однім, і в другому випадку хоче ці десятину зберегти. Чи він землю сам оре, чи наймає когось для оранки і сам організує цю оранку. Він заінтересований в тому, щоб землю як найкраще обробити як найбільше хліба випродукувати і урожай як найбільшою користю для себе зреалізувати. І бідна вдова, що благотаря для своїх кількох десятін, і дрібний хлібороб, що на своїй землі сядять буряки, та під час сезону донайма для шарування чи копки робітників такі ж хлібороби, як і власних десятин, для якого організація від ранку до пізнього вечора найманої праці є в його господарстві законним, а не винятком. Клясова свідомість опріділяється тут способом хліборобської продукції, якою основною ознакою є індивідуальна здатність хлібороба випро... випродукувати якнайбільше хліба на власнім учасків землі. Хліборобство, як слушно каже Сурель, це мистецтво і оцим характером індивідуального артизму, воно різніться засадочно від сучасної машинової, трафаретної, фабричної промисловості. Наймана праця в хліборобстві це тільки поширення індивідуальної мистецької здатності хлібороба. І найманий робітник у хліборобстві це помічник ГАЗДи, а не як в індустрії додаток до машини, якого можна іноді теж замінити машиною. Определення клясової свідомості хліборобської по числу найманої праці, по числу помічників у хазяйстві, не відповідає дійсності. І тому всякі розлагателі хліборобського клясу покинули поділ на трудових і нетрудових хліборобів, а взялося за те, що дійсно є підставою існування нашого клясу за приватну влясність на землю. Бо тільки знищення приватної власності на землю може розвалити хліборобський клас, винявши з хліборобства його душу, усунувши момент творчості в праці хлібороба. Що цією своєю індивідуальною працею перетворює, культивує свій власний участок землі, тільки соціалізація землі може знищити нашу теперішню класову свідомість. Випливаючи зі способу індивідуальної хліборобської продукції, так само як фабрика, вивласнивши знищила цехи і сучасною буржуазно-соціалістичною тандитою знівичила цехову артистичну творчість. Але що вдалося в промисловості, те не вдасться ніколи в хліборобстві. Антагонізм між бідним і багатим хліборобом, так само як антагонізм між багатим і бідним пролотарем, не є антагонізмом двох різних клясів, двох різних способів продукції та двох різних світоглядів з тих різних способів продукції випливаючих. Бідний хлібороб хоче мати більше землі, хоче стати багатим хліборобом. Багатий хлібороб дбає, щоб йому землі свою не втратити. Але обидва – вони хлібороби. Обидва мають спільний економічний інтерес проти інших консумуючих хліб-клесів, мають спільну традицію праці на власній землі та спільну ідеологію спільну культуру з цією традицією випливаючою. Полагодження антагонізму між бідними і багатими хліборобами – це внутрішня справа самого хліборовського клясу, а не боротьба двох клясів. Натомість відбувається від цього клясу, де клясується, як дрібний землевласник-селянін, що здає свою землю сусідами в оренду, а сам займається відходжими промислами, Так і більший землевласник-дворянин, що так само здає свій маєток в оренду і або б'є байдики в ороді, в городі, або займаються фінансовими чи промисловими спекуляціями, а не на свою землю дивиться як на побічний, додатковий дохід. Цікаво, між іншим, що, власне, ці два здеклясованих типи, що самі вже на землі не працюють, мають найбільший нахил вирішити аграрну проблему і своїми здеклясованими способами її вирішення вносять найбільшу колотнечу всередину Кліборобського клясу. Оце посідаючи власну землю, на своєї землі, працюючи український ляс хліборобський через різні історичні причини, про які тут говорити не буде, розбитий і ослаблений внутрі сильними економічними, політичними і національними антагонізмами, як їх усунути, як нам об'єднатися, як витворю... витворити з усіх нас хліборобів таку Мисну скелю, об яку всі ворожі наскільки розіб'ються, на які держава та нація наша побудуються. Це справа нашої щоденної громадської політичної праці. Теоретично говорити немає, немає надії в однім з дальших листів. Тут зазначу тільки провідні лінії, оскільки вони для зрозуміння нашої політичної орієнтації потрібні. Усилення внутрішнього антагонізму, економічного між бідними і багатим хліборобами – це завдання будучої аграрної реформи і аграрного законодавства. Вони, на нашу думку, мусять спиратися на оцих трьох кітах. Перше – земля українська дана, даж Богом, українській нації. не на те, щоб ми собі взаємно із -за цієї землі голови розвалювали не спекулювали, або щоб на ній усякі міжнародні банки чи інші посідачі закордонних валют могли буряковими гашетами займатися. Дана ж вона на те, щоб ми на цій своїй землі найкращі нерозумніші по-даш-божому своє життя владнали. Чим хто з нас більше української землі має сили, силу посідати, тим більші обов'язки мусить він, відповідно до своєї більшої сили, і супроти держави української, і супроти нації української, і супроти місцевої громади мати на та виконувати. Тому кожен власник землі мусить перш за все свою власну індивідуальну силу та здатність хліборовську, а не силу свого гроша, свого капіталу доказати, і наколи він хоче землю за собою задержати, то він сам особисто мусить на ній хозяювати сам особисто своє господарство організовувати, задержати ж цієї землі матиме він право стільки, скільки йому відповідно до його індивідуальної сили, здатності, потрібності, місцевих хліборобських органи, самоврядування під контролем держави, присуд, тільки розв'язання. Аграрних антагонізмів на місцях і по принципу індивідуальному, а не, на, а не в центрах, по принципу егалітарному. Оздоровить хліборобський кляс, виконав з нього всякі паразитарні та спекулянські елементи бачить хліборобів, що бути потрібними і корисними громадянами, ані колоністами-паміщими. У бідніших же хліборобів знищить землехабство і незненавість до панів, тоді, коли вони побачать, що з більшим посіданням землі зв'язані більші державні, громадські і економічні обов'язки. Законна ліквідація всякої паразитерної земельної посілисті і наложено на всіх власників землі, державних, громадських і економічних обов'язків пропорційно, пропорційно до їх індивідуальної здатності і сили, по принципі, кому більше дано землі, освіти, культури і так інше, з того більше і вимагається, це перша основа аграрної української політики. Друга, крім внутрішнього скриплення Либералського клясу, ще й скриплення його чисельним шляхом, побільш через пляневу. Парцелясі числа середніх економічно сильних соціально задоволених селянських неподільних господарств – Господар, це основа друга. Третє – врешті забезпечення української держави, економічна експансія для українського хліборовського клясу – це основа третє. При якій формі державного владу можлива така охрана реформа? Це буде видно з мого дальшого викладу. А про подробниці цієї реформи не говорю, бо не до теми мого листа не належать. Антагонізм політичний, витворений на Україні. Кацапською державною політикою, яка в своїм інтересі насильно задержувала різкий. Поділ Хлебаровського клас на два політично нерівноправні стани. Дворянство і християнство мусить бути знищені, але не так, щоб одна частина Хлебаровського класу з'їла другу частину, а так, щоб ці два стани злилися в один, щоб з останків Хлебаровського дворянства і Хлебаровського селянства повстала нова провідна українська версія, яка б своєю працею Своєю здатністю та своєю потрібністю серед цілого хлібородського класу Пашана і авторитет здобула. В 17 столітті за великого гетьмана Богдана такою новою авторитетною верствою стало козацтво, що віддало під цією новою назву здорові останки Старої української шляхти і найкращу частину смілива войовнича, готова на жертви за цілу націю селянства. Сутворення такої нової хліборобської правідної авторитетної верстви. Це на тепер найважніша кардинальна проблема нашого клясу. Отже, не законсерування дворянства, а тим менше поворот до давного стану мамами на меті, як огидливі хамські карательний експедиції населян, так і хамське вирізування дворян вважаємо карою Дашбожою за історичні гріхи української віри. Бо, як слушно, кажуть, коли Дажбог хоче кого покарати, то йому розум відбирає. Ніхто краще від нас не знає, що в масі своїй вся наша помасковлене і спольщене дворянство. Вже у великій мірі виродилося, і що ці послідні могикани шляхецько-косацької доби нашої державності мусять в кінці зникнути так само, як зникли їхні попередники. Останні могикани доби варязко-князівської. Бо таки суворий закон природи. Але таким Самим законом Дажбога є те, що здорове зерно тільки на дозрілім дереві родиться. І що старе дерево, заким загине, мусить оцим своїм здоровим зерном землю круг себе засіяти. Та з того здорового зерна, нове відроджене життя розпочати. Тієї клясової традиції, клясової культури, яку має в своїй селянській масі наш хліборовський кляс, для збудування держави – замало. Ця традиція допоможе нам тільки відбитися від ворогів, які б ще політичні кунштюки не викидали, наші і чужі комуняки, есери, і ося демократична братія. Приватної власності на землю вони на Україні не знищені, а тим самим Клібаровського українського клясу не зруйнюють. Задля цього стану нашому Клясові то традиційного уміння боронитися від руйників зовнішніх і внутрішніх, яке він унаслідував від своїх предків. Але від пасивного опору до активного державного будівництва лежить ще велика дорога. І, власне, до державного будівництва наш кляск з своїй селянської масі ще не дозрів. Держава політично-організаторського традицію серед Хлібаровського клясу тепер, в сьогоднішній день, має ще одно дворянство. Тільки воно одно в державній роботі вже дозріло, і тому той, хто тепер, а не через 200 літ, хоче державу українську будувати, той без збереження використання останків українського дворянства не обійдеться. Здобутова а рядом поколінь досвіду державної організуючої праці, традиції державності, не дасть ніяка наука. Хоча б усі наші здеклясовані інтелігенти найвищі школи соціальних наук покінчили, вони не навчаться там основи кожної творчої політики, а саме політичного такту. Це є вроджена класова традиційна здібність, а без неї в політиці або перескочиш, або не доскочиш. То будеш скромненьким автономістом, то знову сум... сугубим самостійником, то еволюціоністом демократом, то революціонером-комуністом, то євроєвропеїзатором, єфро... то ворогом гнилої Європу. То гнатимеш ляхів Засян, то віддаси їм половина України, то щирим серцем цілуватимеш Керенського, то різатимеш на Україні москалів і так далі, і так далі. Ми знаємо, що не останкам пережитого українського дворянства брати свої старечі руки тяжкий державний український меч. Ним володітиме новий державний стан що сформуються спосеред здорового молодого українського селянства, але володіти цим мечем му мусить цей новий стан повчитися від дворянства. Без старої державної традиції, державної культури, нові наші меченосці в свої зброї заплутають, своїм мечем себе поранять і його в кінці напитало чужинцям покинуть. Без морально здорових та до громадської роботи здатних останків, як помаскованого, так і з Польщиного українського дворянства не може бути сотворена наша нова хліборобська селянська держава, державна провідна верства, не може бути об'єднаний нею хліборобський кляс, а значить не може бути об'єднана українська нація, з'організована українська держава. Ось четверта основа, основна точка нашої політичної орієнтації. Перше, для осулення всяких непорозумінь. Ще раз повторюємо: дворянство українське, саме без селянство, не збудує українську державу і її націю, Але хто знищить тепер останню соціальне здорову ще українського дворянства, той не тільки не збудує українську державу, але знищить заразом знову на ціле століття українську націю. Будучи українським поколінням, українське покоління матиме змогу правдивість тих слів провірити. А тим, хто сьогодні всі надії на інтелігентську демократію покладає, не слід забувати, що літературна продукція часів руїни була у відношенні до літературної продукції кацапської і польської процентова. Більше, ніж наша інтелігентська літературна продукція сучасна. Де вони, ці твори тодішніх книжників, і що з літературної праці, з політики тієї інтелігенції вийшло. Знищення предків сучасного українського дворянства, української шляхецької козацької старшини, стала в 17 столітті причиною руїни козацької держави та української нації. Та частина, що залишилася, не змогла боротися на два фронти з Польщею та Московщиною та ще й з власної козацької черні, яку все підіймали проти старшини української, московської та лярської агенти. Щоб спасти своє фізичне існування, вона пішла по лінії не опору опору, відреклася державних плянів своїх батьків хмельничан, покинула гетьмана Мазепу, не захотіла на правим березі воювати з Польщею. Пішовши на Кацяпську та Лярську службу державну, дворянство українське в одній своїй частині помасковувалися, в іншій – з Польщилися. Звідси той третій, найнебезпечніший національний антагонізм, який державні верхи єдиного українського хліборовського клясу підподілив на дві національно чужі і ворожі собі. Це буде цунамі одної української землі. Це перше завдання внутрішньої політики українського хліборовського клясу. Помосковлене та спольщене дворянство мусить об'єднатися біля нової національно ще не і примітівно суцільною хліборовською селянською аристократією. Воно мусить передати їй свій, свій, свій історичний досвід, перестеректи її перед старими політичними помилками. Бо тільки одно українське дворянство, яке саме вже перейшло через москвофільську і повнофільську традицію, знає, що традиції ці, ці себе не оправдали, що ні Москва, ні Ляхляндія українських хліборовських верхів від вирізання і не оберегли. І що тільки національна єдність тих верхів з цілим хліборовським клясом, тільки поворот до традицій української старшини з часів перед руїною, тільки створення власної держави українську аристократію від загибелі. Відомо, що навіть найкращі підручники історії для нижчих, середніх, вищих і найвищих шкіл ще нікого в світі історії не навчили, бо історії, якщо дивитися на неї, як навчительку життя, не можна навчитися, її треба в своїй крові, в своїй традиції, своїй культурі мати. Нові українські досі, не, досі ще не державні верства, що власної державні традиції та культури не мають все будуть у своїх політичних блоканнях. Відкривати на Україні політичні Америки, не зважаючи заважаючи на сотні томів, написаних про нашу минувщину. Їм завжди буде здаватися, що тільки союз з Лягляндії, або тільки єдина Кацяпія. Дадуть їм змогу прикритися, скріпитися і свої основи на Україні забезпечити. Але все це на Україні вже було тільки на та верство, яку власне кривава традиція навчила досвідом, що до теперішніми нашими державними методами, ані державною владу і порядку на Україні Збудувати, ані собі, своє існування забезпечити не можна. Тільки та верство може свідомо свою державну культуру на будову держави українською повернути. Будування української держави без українського дворянства, що вже і Московську, і польську державну школу перейшло, це трагічне повторювання до теперішньої нашої казки «Безконечника», не сподобавши собі Польщу, пішли в Москву, не сподобавши Москву, пішли назад у Лехлянді, і так ходили, доки їх Москва з Польщею не поділили, а тоді не так таки Польщу, і так далі. Без повороту назад до своєї нації, як з Польщиного, так і помасковленого дворянства, визволення України з-під Москви і з-під Польщі, наладження з цими народами добрососібських відносин і збудування розумної, свідомої себе України неможливо. Але чи можливий сам отой поворот? Можливий! Бо до цього пхає історичний традиційний досвід. Сама державна культура українського дворянства Одначе цього замала. Державна культура українського дворянства – це те саме, що окрема мова наших народних мас. Без цієї окремої мови, звичайно, не буває нації, але має ще окрему мову. Можна навіки лишитися етнографічною масою і ніколи не стати нацією. Без державної культури не може бути збудована держава. Але маючи на Україні державну культуру, не все можна збудувати українську державу. Для того, щоб мову народню розвинути, мову нації і державну культуру нашого дворянства вжити на будову української держави, треба як цю мову, так і цю культуру поставити сприятливі зовнішні умови розвитку. Для державної культури такими сприятливими умовами розвитку є такі чи інші форми державного ладу. Від сприятливої форму державного влади на Україні залежить поворот українського помасковного і спольщеного дворянства до рідної нації залежить використання його державної культури для будови української держави і нації якою повинна бути ота от нова форма нашого державного ладу, щоб вона могла сприяти повороті до рідної нації з денаціоналізованих державних українських верств? Розуміється, не такою, якою була та форма державного ладу, при якій ці верстви власне, зденаціоналізувалися. І тут хай мені буде вільно ще раз повторитися. Та ще раз нагадати головні моменти історії нашої руїни. Руїна наша, а з нею і денаціалізація державних українських верств почалася по смерті Великого Гетмана Богдана Хмельницького. І почалося з того, що республіканська демократична старшина, тодішня, спорячись на волю козацького народу, повалила нелюбий і монархічний, і династичні пляни старого самодержавного гетьмана. Булава була віднята від законного наслідника гетьманського Юрія, який, по свого батька, повинен був одідичити верховну гетьманську владу в держави. Рада Косацька вільний нарід вибрав вільними голосами більш достойного, кращого кандидата Виговського. Таким чином джерело влади в Косацьких в держава, державі, а з нею політичний і національний авторитет України були перенесені зверху вниз. Від гетьмана, що одержав владу по наслідству, від свого Дашбогомданова, а через те Богдана прозваного, як казали сучасники батька, до гетьмана, що одержав владу з рук народу, суверенним джерелом влади в Косанській Україні став народ. І з того часу кожний гетьман, кожна чесна влада верховна мусила бути вибрані народом. Кого і в який спосіб вибирав у своїй верховній правителі Косацький нарід на своїх чорних і не чорних радах? І скільки ті вибори коштували царські та королівські казні? Це факти загально відомі і над ними зупинатися не буду. Скажу тільки, що головною ознакою отого нашого Косацького республіканського державного влади, при яким Почалася денаціоналізація наших державних верхів, бо те, що теоретичним джерелом державної влади, верховної влади і носим національного авторитету був нарід, а фактично залежала ця влада. І фактичними авторитетами на Україні були царь Кацавський, король Польський і хан татарський. Це два останні до часу, поки існувала Ляска і татарська держава. Наші політично активні державні верхи поділилися у своїй Косацькій республіці на три орієнтацію: Московську, Ляську і Турецьку, Турецько-Татарську. Орієнтації відповідаючи трьом головним політичним тещам, робленим нашими сусідами, перед серед косацького сувереного народу, таким робом ці наші державні верхи ослабили себе і знасилені до останку внутрішньополітичною боротьбою, пішли по лінії найменшого опору. І хоч не були вони ще тоді есерами, але гасло їх було таке саме – йти за народом. Народ же наш, як і кожен народ, йшов, розуміється, за силою. Поки ще так сильні були лязки татарської держави, йшов він по трохи за Ляхлянді, потрохи за татарами, але в міру зрости сили Кацавський, він почав усе більше хилитися за поребрик. З народом йшла туди і старшина. Послідня спроба викресати себе вогонь посвяти, обтрусити себе моральну гниль і замість кормитися темнотою і безрадістю народньою, Пійти на жертву, стати на чолок свого народу і повести його за собою не вдалася. За ляхам Мазепою не пішов узяти вже в міцні касавські шори український народ. І старшина поспішила поправити свою помилку. Вона відреклася від чистолюбивих ляцьких ворожих народів. Буржуа, зникаючи по, по теперішньому, в Мазепаних видумах. Вона пішла за народом і бачив і б'ючи себе в груді, з плащем кинувся під Полтаву до переможних ніг Петрових. З того часу, як заляпки підкреслив професор Гошевський, З якою антипатією трактовано в них, в народницьких кругах, зусилля української буржуазії, коло збудування клясової національної держави, супереч соціалістичним мріям мас? Ця страшна антипатія до власної української держави не приносила, зрештою, народницьким свідомим верхам українським багато турбот. Вони не вимагали від них великої жертви, посвята велика. великого Морального зусилля навпаки вона давала повний спокій, душевний їх неродолюбному соціалістичному нутру, а їхні, потребуючи реального корму тіла, примощувала на спокійних казаних посадах по петербурзьких та всіх інших, хоч не протинародних, клясових національно-українських, але все ж таки державних установах. Теорія українського народовластя, української демократія довела на практиці до повної залежності України від позаукраїнської чужої верховної влади. Сполучення цієї теорії і практики в одній державній і народолюбній ідеології породила політично-моральну, коротше, делікатна двоєдушність творців цієї ідеології, народницьких, національно свідомих українських верхів. Вони свою теорію на... Народовласті і любові до українського народу намагалися сполучити зі своєю фактичною безсилістю і рабською лояльністю супроти московського державного кнута. Оце паралитична моральна локарства представників української національної ідеології та осмішення і скомпрометування всякими хитрими малоросами ідея суверенності і авторитету української нації Ось були причини, чому всі політично чесні державно-творчі українські елементи, які рабської двоєдушності перенести не могли, пішли просто за дійсною владою і дійсним авторитетом на Україні, тобто остаточно спольщилися і помасковувалися. Тільки такий державний лад. Сприятиме національному поворотові старої і народжень нової політично чесної, сильної державно-творчої, правідної української верстві, який усуне головні політичні причини нашої руїни, причини політичної деморалізації, никчемності, слабості і недержавності до теперішніх репрезентантів української національної ідеї. А тому це мусить бути такий державний лад, при якому Перше, джерело Верховної влади на Україні буде перенесено знизу, де воно було від початку, і за весь час руїни, на верх, де воно було в часах могутності нашої нації, за київських і галівських князів і за гетьмана Богдана Хмельницького. І це мусить бути такий лад, при якому. Друге, це джерело Верховної влади на Україні буде від сторонніх Поза українських сил і всяких відповідних орієнтацій вповні незалежна. Таке лад це дідичне гетьманство, тобто українська монархія. А приймаючи на увагу ще й новочасні соціальні відносини це українська трудова монархія. Без української монархії у формі дідичного, а не виборного гетьманства. Не може повернути до української нації політично чесна державна творча частина помасковних і спольських дворянських верхів хліборобського клясу. Не може бути сформована при її участі нова, здорова і сильна селянська хліборобська аристократія. Не може бути об'єднаний авторитетом цієї нової селянської аристократії – український хліборобський кляс. Значить, тільки при гетьманська монархічній формі українського державного ладу український хляст Хлібаровським зможе об'єднатися, зорганізуватись і придбати ту внутрішню силу, без якої не може ним бути об'єднана українська нація, не може бути збудована українська держава. Ось п'ята основа точки нашої політичної орієнтації. Шлюс. Лист четвертий, як стихійна і неусвідомлене національне почуття наших народних мас зможе Виявитись і усвідомитись тільки в такій політичній формі національного листування, при якій українська національна ідея була б переперсоніфікована в особі одного єдиного голови Української національної держави, символізуючи у повагу, силу єдність і неподільність цілої української нації. Без внутрішньої реальної сили український хліборобський кляс не зможе виконати своє завдання об'єднати українську націю і збудувати українську державу. Але саме такої сили для того замало. Клясові диктатори, як показує досвід диктатури пролетаріату, не встані удержати зорганізованої ними держави. Щоб збудувати міцну і тривку українську державу і об'єднати українську націю, український кляс Хлібаровський мусить придбати для своєї реальної сили в очах інших Клясі ще її необхідний моральний авторитет, без морального авторитету хліборовського класу, тобто без добровільної законної згоди інших українських кляс на те, щоб кляс Хліборовський ужив свою більшу реальну силу на будову спільної для всіх клясів державу і на об'єднання нації держава українська не може бути збудована. І нація українська не може бути об'єднана. Реальна більша сила Хліборовського клясу замість на будову і об'єднання буде вжито тоді на руйницьку боротьбу клясів внутрі держави і нації, і на збільшення руїни української держави і української нації. Коли і в який спосіб, якою своєю політикою український кляс хліборобський зможе придбати серед інших українських клясів, потрібний для будови держави і для об'єднання нації авторитет. Тільки тоді, коли він дасть доказ, що свою реальну найбільшу силу він використовує не виключно на оборону своїх власних егоїстичних інтересів. Тільки тоді, коли він відмовиться від диктатури кулака. Тільки тоді, коли над собою, над своїм реальним інтересом він поставить вищий ідейний інтерес української держави і української нації. Тільки тоді, коли воє по класового закону держави і нас він поступив своїми класовими інтересами, своєю реальною більшою силою, в користь оправданих цим ідейним моральним законом інтересів інших славших українських класів. Щоб український клас Хлібаровський поступився своїми егоїстичними інтересами, своєю більшою силою, в ім'я ідейного інтересу української держави, і української нації. Цей інтерес держави і нації мусить бути поставлені понад егоїстичними інтересами всіх клясів. Не тільки кляс хліборобський, але і всі інші українські кляси мусять, мусять ідейний інтерес держави і нації ставити вище своїх реальних егоїстичних інтересів. Ідейний інтерес української держави. І української нації, мусить стати майстатом української держави і української нації, майстатом якого закон і повага обов'язує однаково всі клясі. Без такого, такого всіма клясями і всіми членами нації, однаково ушанованого майстату держави і нації, не можна помислити існування модерної європейської держави і нації. Хіба модерний Демократичний принцип самоозначення нації був би можливий там, де не існує оце спільне поняття майстер-нації, однакова дорога і однакова спільна всім членам нації. І що виявилось б самозначення такої нації, де кожен кляс або кожна партія стала б на становище, нація цея. І мій інтерес – це інтерес нації. Або чи, можливо, самоозначення такої нації, в якій існують групи і партії, отже, цілі частини нації, що в свою національну індивідуальність, свою державність не вірять. І існування своєї нації та потребу власної держави заперечить. Поняття нації може існувати тільки в таких, етнографічна відмінних людських колективів, які в своїм історичному розвитку зуміли витворити спільне для всіх і всім дороге поняття має статус нації і зуміло цей маєстат поставити вище клясових партійних, групових, індивідуальних і всіх інших егоїстичних інтересів, поставити понад одиницями групами клясами В історичному розвитку української нації всі ми, шановане, усім дорогий, пан Клясовий майстат української нації існував за часів держави київських і галецьких князів, особливо за гетьмана Богдана Хмельницького. Від часів руїни він став знаряддям Клясової і партійно-політичної демологічної боротьби. Його осмішили і скомпрометували, б'ються між собою внутрішні українські. Руйники, руй, руйники його оплягавали підкупами і провокаціями всякі чужі на Україні агенти, затоптаних в болота, майстат української нації перестав бути всіми українцями поваж, поважним для всіх українців спільним, дорогим, дійсним майстатом, і з тою хвилиною нація українська перестала існувати. Зі смерті української держави завмерла українська нація. Чому так сталося? Сталося так тому, що майстат української нації персонифікований цілою нацією в реальній, дійсній особі голови держави. Дашбогом дару гетьмана Богдана був похвалений з хвилиною повалення династії Хмельницьких. Нехай та слава буде, що Хмельницький гетьман цими словами прийняв в народ український радісну візку про перехід булави, булави по наслідству до Молдова. Недосвідчено, але все ж таки Богдана сила Юрія в тій славі зв'язаній із дідичним іменем Гетьмана, народ бачив свою власну славу і поважаючи персоніфікований в особі Гатьманській дію славу, він учився би поважати сам себе, ідейний на майстер нації, втілений в реальну пануючу гетьманську дінастію, був би став до народу зрозумілим, реальним і дійсним, всеми поважним, сталим і незмінним майстетам нації, але в часах нашої руїни разом з джерелом верховної влади на саму народну масу, він став фікцією. Фікцією, якою кожному стало вільно вживати для своїх цілей. Тому власне, що це фікція, тому що державний лад, який на цій фікції, на суверенності народу, спирається не в силі забезпечити від використання для власного вжитку, від образи, від насмишки, від приниження майстер нації, що у ефективному суверенному народі спочиває. Хіба не вам є народу? Вибраний народом кращий гетьман Виовський повалив законово дідічного гетьмана Юрія Хмельницького, заключив ганівську мову з Польщі і розпочав війну з Москвою. Хіба ж не йдучи з народом, Пушкар постав проти Віговського і перший закликав на Україну проти виборного гетьмана, його союзниці Польщі, московських воєвод. Хіба ж не ім'я народу, Українська Народна Республіка повалила дітичного гетьмана і бореться тепер у союзі з Польщі проти касавських большевиків. Хіба, не виконуючи волю народу, Українська Радянська Республіка повалила виборного головного атамана і в союзі з московськими большевиками б'ється з Українською народною республікою і Союзною Польщею? Хіба, не з волю народу став головним атаманом Сімон Петлюра? Хіба, врешті, не виконують волю народу? Наші федералісти і скофіли, пропагуючи ідеї єдиною і неділімою федеративною демократичною народовласною Кацепі. Оце руїна наша! Скінчиться з хвилини, коли ми, політична і національне усвідомо джерело влади, народ, з хвилини, коли ціло джерела влади народ усвідомиться, то і сама влада народня, стане суцільною і свідомою. Таку відповідь дають на ці факти наші республіканці-демократи. Але ж знову такі факти наші не нікаричі і Виловський, і Пушкар, і Брюховецький, і ТТР. Всі вони! Так само всіми силами народ політично і національно усвідомляли. І всі вони сто. Усвідомлювання свою силу політично черпали. І можна з певністю сказати, що послідний козак український був більш усвідомлений своїм народолюбними провідниками, ніж, наприклад, перший боярин московський. Бо коли московський боярин тільки накази понаднародної і понаднаціональної традиційної і дітічної влади царської дисципліновано виконував, та цегли за цикліною добудову свою державу клав, то український косак увесь час усвідомлювався. На своїх чорних радах вислухав усіх, хто його мав усвідомляти, і зрозумівши з цілого того то усвідомлювання, тільки одне, хто дужчий, той і лучший. Хилився, врешті, за всякою, хоч би і сторонньою силою, туди ж і своїх усвідомлітелів за тобою потягаючи. В результаті з Московщини темною і неосвідомоною, але гордою почуттям власної сили і власної слави, персоніфікованою в особі єдиного дітейського царя, витворюється свідома себе, єдина і недоліма, міцна нація кацавська. А наша усвідома своєї демократичної кацавської республіки, нація українська, стратиши почуття своєї сили, слави, і єдності персоніфікована в особі єдиного гетьмана, та придбавши натомість багато усвідомителів, дійшла до того, що поділилася на москвофілів, Філів, полонефілів і України Філів. І що треба тепер наново починати усвідомлення народу та доказувати йому демократичними засобами, що він є нацією, хоч би такою ж, як і нація Кацавська. Та чи можливо ж це доказати, чи в стані демократія своїми демократи... демократичними засобами народ національно усвідомити? В основі поняття нації лежить містичне ядро, скільки б ми прикмет нації як мова, культура, література, територія, раса і так далі не вичисляли і не аналізували все. В кінці кінців дійдемо до того, чогось не відомо, до того, що прийнято звати душею нації і психологічне розуміння нації. Приймають в кінці кінців усі чесні і поважні дослідники національного питання. Примітка автора. Дозволю собі навести тут коротку цитату з останньої праці найбільше. Тепер у нас авторитетного дослідника національного питання Бачковського. Всі дотеперішні спроба пише він. об'єктивна наукова збагнення істоту нації за посередництвом зовнішніх ознак не вдалося. Треба сказати, за, заважує челендж. Як лінгвістичне, так і, і, і генеалогічне, а ми додамо також і територіальне полагодження. Тіє справи з зовсім зрозуміло, що ця невдача змусила дослідників нашої проблеми шукати роз'яснення істоти іншим шляхом, а саме психологічною, суб'єктивною методою. Но наука здебільшого прийняла це психологічне розуміння нації. В національна справа, відень 20-й рік, сторінка 86. Кінець примітки. Доказати факт існування нації раціоналістичними методами неможливо. Ще менш можливо раціоналістичними методами усвідомити якусь на націю. Хоч ми й дуже поважаємо авторитет відомого педагога Ушинського, але ми завжди думали і тепер думаємо, що неможливо завести рідну мову в школах на Україні, покликаючись лише на цей. Науковий авторитет. Ми думали і думаємо, що українська мова в українських школах буде заведена тільки тоді, коли кров'ю української української сили буде відроджена українська державність, коли буде знайдена відповідна політична форма виявлення несвідомої містичної і раціональної волі народу до вільного незалежного існування. Правдивість нашої тези найкраще доказала зарештою, само життя. Всі наші дореволюційні свідомі українці, культурники, демократи і автономисти перетворилися в самостійника, коли революція вивела їх на якийсь час з редакцій, клубів і кабінетів та поставила лице в лице з отим реальним ненауковим життям. Всяка усвідомлююча культурна і політична праця є необхідним проявом національного життя. Без неї не можна навіть поми... помисли існування нації, але усвідомлювати можна тільки те, що вже існує, що вже є стані несвідомості. Всі, які їх звуть поневолені і несвідомі народи, відродилися і усвідомилися в своїх школах, тому що вони хотіли мати свою школу, що вони хотіли усвідомлюватися і Питання усвідомлення якогось несвідомого народу поля, перш за все, не в тому, щоб раціоналістичним методами, школою, наукою, Марксом і економією доказувати йому, що він є нацією, а в тому, щоб здобути для нього змогу себе усвідомлювати, змогу ставати нацією. Здобути цю змогу можна тільки силою його. Несвідомо містичної і раціональної волі бути собою, не вміючи зорганізувати ту несвідому і раціональну силу народній волі і не вміючи тієї сили здобути змоги усвідомлювання народу, покладати одночасно всі свої надії на оце усвідомлення. Спочатку усвідомити народ джерело влади, а тоді будувати організувати владу. Це один з багатьох абсурдів яким наші демократії намагаються маскувати свою нездатність до політичної і національної творчості. Коли якийсь народ буде усвідомлюватися виключно раціоналістичними методами сучасної демократії, то можна з певністю сказати, що такий народ ніколи не свідомиться і ніколи свідомою нас не стане. Раціоналістичними, хоч би найбільш демократичними методами, не можна доказати на Україні вищість і українського українофільства над москвофільством або полнофільством? Чому мешканець бувшого юга Кацапії має стати українцем, а не руским? Чому величині латині кримо-католик, одервавшись від тамтешньої містичної основи нації греко католицької церкви, має статися русином, а не стати ляхом? На ці всі питання раціоналістичною розумовою відповіді знайти не можна. Коли в дані етнографічно відмінним колективу містична ідея нації не існує, хоч би в найбільш примітивному стані, але якщо само для себе щось не вимагаючи доказів, що то доказати національну окремічності такого колективу раціоналістичними вченими, доказами Видавництвами і школами усвідомити національне такий колектив неможливо? Що ж до перва, коли з ідеї нації зробити ще до того знаряддя внутрішньої політичної боротьби, яка все йде поруч з усяким демократичним усвідомлюванням народу? Що буде, коли кожна наша демократична політична партія буде в поняття? нації на Україні вкладати інший культурний, соціальний, економічний і політичний зміст і прийнятими в демократіях медові буде при своєму усвідомлюванні народу Паскуди поняття нації, яке пропагують, усвідомлюють її політичні противники що буде коли замість української нації окариться в кінці Кінців на Україні націй Катцявська і Пшекська, а поруч них тільки слаба, розбита в собі демократична українська партія. Почуття національної індивідуальності в містичному і психологічному розумінні цього слова Задержалась завдяки нашій демократичній минувшині тільки в неясному примітивному стані серед нашого етнографічного колективу на нашій Землі. Це те, що прийняте в наших інтелектуальних раціоналістичних колах називати стихійною свідомістю. І тільки тому, що ми маємо щотрохи оцієї недонищеної нашої історії стихійної свідомості, ми можемо стати модерною європейською нацією. Але щоб стати такою нацею, і щоб у боротьбі за свою національну ідею видержати конкуренцію з іншими вже розвиненими історично більш щасливими нацеями ми мусимо цю нашу містичну примітивну неосвідомлену ще масами, масами стихійну волю до буття нацією поставити такі зовнішні умови розвитку, щоб вона стала свідомою ідеєю, ідеєю зрозумілою і Дорогою для наших мас Так само, як розуміють і кохають свою Національну ідею Інші великі розвинені європейські нації Тими засобами і методами, яких Вживає сучасна демократія Немислима національне усвідомити Несвідомий нарід Немислима тими засобами І методами зорганізувати Силу його Несвідомого Стихійного Національного почуття І тією силою Здобути Для нього такі Зовнішні форми існування, які дали б йому змогу усвідомитись і стати свідомою нацією. Ані німці, ані французи, ані кацапи, ані пшеки, ані жодна інша нація не усвідомлювалася, не ставала націями в дорозі. Демократичного плебеситу, демократичної політичної і літернатурної агітації і демократичних установчих зборів в розвитку всіх великих європейських націй. А наша нація, що має Тысячелетнюю историю, и 40 миллионов до маленьких нияк не может быть причислено, помечается одна спильная риса. Все они перешли через фазу персонификации вроженного им мистичного иррационального почуття нации. В образе так, сам, так само так так само иррационального по своему похождению монархичного державного ладу. Ти ктуди! Дуремайте народних масах. Мистично и рационально почуття своя національна кремішністю освідомлювалося ними. Ставала ідеєю творчою, динамічною, ідея національною, коли ці народні маси персоніфікували його в собі, має голови держави і нації. Має який стоїть понад і Який? Однаковий і один для всіх. Якого нікому не вільно завдяки його дідичному традиційному характеру підмінити. Якого нікому не вільно ображати. якого всі мають однаковий обов'язок поважати. Та обороняты. Французская революция на месте божественного права монархи поставила божественное право народу. Все классичные слова служат на доказам, доказом, что божественное право народу Основа сучасних демократій могла без небезпеки для нації і без знищення самої нації прийти тільки тоді, коли в дорозі історичного розвитку витворилася була божественна права монархія. І коли народ, в особи права. слово монарха навчився розуміти і поважати своє власне право. Суверенітет належить народові. Він один, неподільний. Його не можна вивласнити. Він не підлягає передавленню ці слова французької конституції. 171 року та їх логічний висновок Франція єдина. І неподільна стала можлива тільки тоді, коли французька нація стала дійсно єдиною і неподільною завдяки своїй попередній не предлагающий, а не вывластнению, а не продаванию, а не поделу единой монархичной державной владе, для французов еды стала майстатом нации. И вони навчилися навчилась поужать майстат своей нации. Не тоді, коли вони стали народною республікою, монархії дали великим європейським насім оцей єдиний свідомий патріотизм. Дали не підлягаючи дискусії. Всякому ясне поняття маста до нація. Дала дали несвідомим народним масам настільки велику національну свідомість, що і досі ще не змогли знищити ані демократичні, торгуючи патріотизмом Парламенти ані оточені пів насмішкуватої байдужості виборні національні И наша нация, если она має стадию нации, мусит пройти через стадию персонификации своего містичного и рационального стихийного почуття национальной индивидуальности, в особі репрезентующего Цю національну індивідуальність голови своєї національної держави ми досі не розвинулися в нас через те, що під час руїни знищили свою Косацьку монархію. Весь час від смерти великого Богдана був для нашого національного Розвитку, як слушно каже Драгоманов, пропащим часом, без надолуження до пропащого часу, без збудування українського гетьманства монархії у формі монархії трудової, яка найкраще відповідає нашим сучасним соціальним відносинам. Ми навіки останемось нацією недорозвіданою, нацією в літературі, нацією калікою. Одною з тих, яких Багато було і є ще і тепер і в Європі. Народ, якому 90% не знає письма, не можна національно усвідомити демократичними метеликами, видавництвами і партійними лозунгами. Кожен національний державний влад мусить відповідати степені стихійної національної свідомості нації і культурного розвитку, і внутрішнім соціальним взаємовідносинам. В противному разі нація не матиме свого власного державного ладу, а не маючи свого власного державного ладу, вона не буде нацією. Постопорожный интеллигентский фразер, для которого байдуже, что будет стоять на нас, а важно только то, что про его литературу скажет публика. История может себе дозволить на последний модный фасон, какой социально-социал-литературный утопий. А вы каждый патриот Розуміється, в романтичному, а не в демократичному розумію того слова. Для якого доля батьківщини є, його власна доля, мусить у своїй практичній політичній праці обмінати літературні моди. Особливо в нас, де війшло в звичай додумуватись і дочитуватись до українства. Зі стихійною, а не з літературної свідомості може вирости наша нація. І кожен з нас, хто життям, а літературною, з рідною Землею зв'язаний мусить перше все з проявом тієї стихійної свідомості числитись, виростаючи самому з національної раціональної стихії, маючи її в собі в крові свого сте серця, старатися своїм розумом, своїм знанням повести її за собою, творити для неї розумні раціональні відповідаючі степені стихійного розвитку державна національні форми життя, а не зі своєю літературою приходити стихій і потім безсила борсачу плисти по і потоку. Ось на нашу думку завдання кожного чесного собою українського політика, для якого Україна не життя, це життя, а не література. І українська літературна праця це тільки засіб усвідомлення і оборону того життя, а не ціль, сама для себе вистачає І коли прояву нашого стихії національного життя, Тракту, трактувати поважно, з любов'ю, так, як своє власне життя. Коли не плювати на них і не дивитися на них з комічного боку, як, на прийнят, як це прийнято в нашій демократичній літературі, то обов'язком кожного політика є старатись Усіма силами поважно з'ясувати собі, чесно усвідомити собі ці прояви. Хлібороби малі середні і великі зібрання в Києві в квітні 2018 року проголошують гетьмана всієї України, старого гетьманського роду. И только загадка меня наяснула фактично, а не в теории украинская держава. Разумеется, можно сказать, вживаючи высловик наших интеллигентских народолюбных лідераторів, что все это была широкая комедия буржуазных и куркульских морд. Розіграша перед рождеством, фельдфєбельської німецької палиці, але хто не, має приємності належити до світл і творці сучасної української демократичної літератури. І хто бачив тоді в Києві цих пригноблених, але завзятих українських людей, що хотіли спасти свою працю і культуру своєї рідної землі, від рук ідейних і кримінальних руйників, той мусить задуматись над питанням, чому ці люди, з які 99,5 відсотків, не читали усвідомлюючий української літератури в момент, коли важливостя їх доля проголошують українську форму Державну ладу проголошують гетьманат, як найбільшу і найбільше їм зрозуміло форму того ладу і чому за того власне ладу твориться. Дійсна українська держава починає дійсна, усвідомлюватися в своїх масах українська нація. Що собаки надо? І коли знову таки настояти на українському демократичному літературному становищі. що українець не дурень, це дурень, або злодій, то треба думати, що в квітні 18-го року було не Зібрання якоїсь банди такого роду українців. А зібрання представників великої частини української нації, що в цьому зібранні знайшла собі вираз ота сама стахіна національна свідомість. Що являється основною, основою існування кожної нації. Ця наша національна свідомість в своєї містичній і раціональній в суті не гірше і не інша від національної свідомості. Всякої іншої. Великое. Европейские нации, а у нас в питании. Та, не знаю, увязался. В Пытай национального державного ладу нашла как раз вираз, вырос, себе себя в такій форме, яка Степані и розвитку и поведая на тому зібранні. Хліборобів знайшла вона якраз ту саму форму, яку менше ясно, менше виразно приймає взагалі вся наша народна маса. Бо тільки одним нашим демократичним літераторам не видно, що в реальній дійсному житті вся наша народна маса Увесь час намагається персоніфікувати своє національне змагання, усе зв'язуючи їх з іменем то одного, то другого популярного діяча. І робить вона це, незважаючи навіть на всю. За взяту агітацію, яку проти такої персоніфікації в еколоті дієчів, їхні демократичні підлобозники, нам здається, що в одному і в другому випадку ми маємо діла з одним і тим самим фактом провозки стихійно на національній свідомості мас з фактом усвідомлення собі нашої національної душі в тій формі, в якій ми поки що встанемо її собі усвідомити і більше зв'язані зі старою національною традицією хлібороби, проголошуючи більше свідомо дідичного традиційного гетьмана і позбавлені тієї національної традиції Народи маси, менші свідомо персоніфікуючі Україну в особі того чи іншого отамана отома... вся нація наша намагається знайти для выявления нашей нашої стихійної містичної національної душі, таку реально згоднішню форму національного існування, яка в степені нашей тієї души національної душі відповідає, такою формою персоніфікація нашої національної ідеї в особі одного і єдиного для цілої нації Голови національної держави, символізуючи собою повагу, силу і єдність Неподільність цілої української нації Лист п'ятий Незвичайно трудно писати для читаючих, вихованих на Літератури публіки про питання, які літературними раціоналістичними і діалектичними методами не можуть бути доведені для нас, українських хліборобів, питання українського гетьманата. Це питання життя справа стоїть для нас надзвичайно просто. Або буде український гетьманат. І ми, як українські хлібороби, будемо існувати. Або українського гетьмана гетьманства не буде. І ми, як українські хлібороби, перестанемо існувати. Ми як кляс будемо тоді розкацапами, ляхами, китесями. Інтернаціоналістами! Ким угодно, тільки не українськими хліборобами! Наша стихійна національна свідомість, не знайшовши собі усвідомлення в єдине відповідаючій формі національно-державного існування, умре! І як таки, ми умремо разом із нею! Так само, як вже раз в історії національно були вмерли наші предки. В таких питаннях життя і смерті немає нічого страшного від уської літератури. О, слово, об'ясняючи життя, вона виймає з нього живщик і душу. Ціль життя Зробити, творити, підмінюватися цілею літератури, висказатись, написати. Але в теперішніх часах від літератури не оборониться, Особливо в Україні, де все до теперішньої свідомість національна була літературою, а не життя. І в даному разі, коли питання гетьманства української монархії є для нас питанням ірраціонального життя, Питанням діла оборони, утвердження свого життя стає перед нами український демократичний літератор і питає, звідки ви додумались до того, до, які ваші аргументи, де ваша логіка? Розуміється, найкраще було б йому не відповідати, тільки своє діло робити. Але ба! Український демократичний літератор має в своїх руках, як кажуть, шосту демократичну. І в наших демократичних часах, мабуть, найсильнішу державу має пресу. Він не в силі нічого реального створити, але він усе може ідейно опоганити, оплювати, знищити і зруйнувати. І коли в нас, в Україні, обставина склад... складова складається так, що 99% в людськості мають національний інстинкт життя і стихійно національну душу, але не в силі собі цієї душі в творах розуму усвідомити своє раціонального життя, логічні, раціональні, літературні форми убрати. А один відсоток тільки пише мудрістю і усвідомляє. Але не має в собі ані національної душі, ані національного інстинкту життя, то муситься вживати раціоналістичних методів літератури для оборони і раціональних фактів життя. Муситься літературою обороняти национально души от наших национально бездушных литераторов. И чого вам непременно захотелось гетьманства? монархії Пытают нас литераторы. Такая форма державная не за заедгасту. Она абсолютно не подходит до Сучасних демократичних часів і теорій, а тому і не можна провести в життя. Ну, хай по-вашому нарідне ж дійство намагається персоніфікувати свою національну ідею, додають інше, більше уступчиві. Отже, він це зробить в особі когось вибраного демократичним способом резидента Чотамана. І вам станеться теж об'єднатися того признаного народу важдя. Це буде демократично. А, разом з тим матиме і персоніфікацію. Оже, всі демократичні літературні діалектики. Гі... Гі... Гі... Гі... В себе, вырос один индийский факт сейчасного життя. Новая монархия, новая династия не может повстать в часах, когда над життем была новая пресса и литература. Родоначальники монархии и династии, богом Дани, Провідники націй не можуть з'явитися в дубі, в якій загинуло епічне життя. Багатери не родяться при благосклонній участі кінематографів кинемату... і репортерів, припануючим тепер банковським бухгалтерським поглядом поглядя на Свет торжествующей демократии абсолютно немыслома поява национального эпичного героя Я зараз возьмут на экран зарееструют в прессе і літературі під рубрикою «Національні герої» і в кінці окажеться, що на Новояволова «Національні героя, вже взяла патент якась спритна інтернаціональна фірма, коли для якоїсь нації, щоб спасти своє існування, приходиться заводити у себе Відпадає відповідаючи степані і стихий національні свідомості. Монархічний лад. Тепер під час всесвітнього панування демократії то вона мусить відмовити світ мрій про нову власну династію. Питання для нести так. Або обставлена демократичною формою вибору персонала диктатура як сурогат монархії, як демократичний спосіб обдурення демократії або реставрація монархії з форми проголошення монархам. Нащадка однієї з давніх традиційних націоналістичних династій, що має за собою те йде неправа, чого демократія субрикувати не може, силу національних традицій. В такій тільки формі стоїть це питання і перед нашим українською нацією, або виборний, демократичний, популярний диктатор, або гідичний, традиційний гетьман. Вага монархії для нації, як було вже вище сказано, полягає в тім, що оточена загальною пащаною, єдина для цілої нації особа монарха персоніфікує! В собі єдиний і обов'язуючий усю націю має стати нації. Отже, і всяка демократична диктатура, коли вона має стати сурогато монархії, мусить бути народна, єдина і національна. Народившись демократії, майбутній диктатор. А пора, на волю народу, мусит уничтожить всех своих, самодемократических конкурентов. И мусится остаться сам один. Таким будет едином и всенародным. А что до того, он ставший диктатором национальным, боротьба между майбутним диктатором и его конкурентами мусит вести себя аслами национальными то дитя Квинн, як диктатор, не більше. Споміж інших вождів демократії національній, притягнули до себе всіх репрезентантів національної традиції і при їх допомозі, принявши мистичне хрещення Традиції в лапках коронація Наполеона Бонапарта, заверши свою перемогу над конкурентами, тобто перемогу над демократією, яка його породила і якою він вийшов. Така була, є і буде історія всіх Наполеонів. Чи може з'явитися український Наполеон? Перш за все сама можливість такого питання означає факт, що Наполеона ще в нас немає. Появиться вже в Україні український, а не якийсь інший Наполеон міг би. Поминаючи вже такі досить важкі моменти, що Персонально мусив би мати хоч деякі спільні з Наполеоном, і тому подібне. При цій рішаючій у данім разі умові найбільші крайні елементи української демократії, які все рішають у боротьбі демократії між собою. Отже, і в боротьбі майбутнього Наполеона з його конкурентами мусили б бути настільки національно свідомі, що вони дали б перевагу іменно українському, а не чуже національному Наполеонові, але, власне, та підтримку, яку досі крайні ліві елементи української демократії давали б до теперішнім кандидатам українські Наполеони, свідчить що поява такого українського Наполеона неможлива. Для того народ наш мусить би вже мати усвідомлену свою стихійну неусвідомлену національну душу. Тільки тоді, коли б народні маси вже мали розуміння свого божественного права нації, коли б вони вже були національно усвідомлені, демократія, що народ для своїх стілів використовував, могла б і мусила б вжити для боротьби між собою, Усвідомлена вже народом його права нації. Але народ, що не прийшов свою власну монархічну форму виявлення, свого стихійного національного почуття, не може усвідомити собі то почуття, не може мати національної свідомості без попередньої коронації українського законного дідичного родового гетьман монарха Не може відбутися коронація без традиційного, маючи за собою тільки закон удачника наполеона Отамана. Яка ж основна різниця між українським дідичним гетьманом і українським майбутнім Наполеоном. Та сама різниця, яка вже в нашій історії між Юрієм Хмельницьким і Іваном Виговським. Перший, хоч молодий, недосвічений, може навіть не зовсім, в своєму становищі відповідаючи, був у понятті цілої нації, нащадком батька, законом Гетманом. Другий, хоч досвідчений. Незвичайно здібний, розумний був у понятті цілої нації узурпатором. За першим стояла національна традиція, отже сила так само містична і ірраціональна, як містична і ірраціональна сила стихійної національної свідомості МАС, на кожна національна традиція спираються. За другим тільки це факт його особисто щастя і сприту. Щоб гейтман узурпатор міг зайняти місце гейтмана дідача, він мусив би мати за собою ще один ірраціональний факт. Факт сили. Але сила Воговського не для той самих причин, для якої не може бути силою майбутнього українського Наполеона. Він не міг при допомозі крайній демократії, яка одна тільки підтримав все, і скрізь узурпаторів побити своїх конкурентів. Так само узурпаторів. І коли він, бувши чесним українським патріотом, кликав народ за Україну, то конкуренти кинули клич «Геть!» з Україною. А що боротьба за Україну вимагала великого морального зусилля? Була боротьбою по лінії найбільшого опору, а ж «Геть з Україною» ніякого морального зусилля не вимагав. Пішов по лінії найменшого опору, то нарід, який не мав у собі ґрунту для того великого морального зусилля, бо не встиг ще усвідомити собі своєї стихійної національної душі. Все вибирав у боротьбі між узурпаторами тих, що йому предлагали лінію найменшого опору. Виовського змінив Пушкар, Пушкаря, Брюховецький, Брюховецького, Московський, воєвода. Петлюру, коли він тільки удержиться і скличе предпарламент, поб'є Грушевський. Грушевського, Виноченка, Виноченка, Раковський! І нічого не поможе таким українським пандарьонам, які безумовно є і Петлюра, і Грушевський, і Виноченка, чіпляти всіма селами за нарід. Демократичний узурпатор, щоб перемогти, мусить обдурити демократію, але обдурити нашу демократію Україною Стати українськими наполеонами, нашим узурпаторам не сила, не сила тому, що для опору, опори української демократії, для найбільш, найбільш лівого народу Україна, не, це поки що фікція. Україну можна там підміняти землею, кабулою, чим завгодно, бо вона є фікція. І фіксією буде вона там доти, доки єдина поки що українська національна сила. Сила національної традиції не зможе Україну в особі голови власної національної української держави персоніфікувати, хто підняв повстання протидідничного традиційного Українського гетьмана мусить сам підробити спід гетьмана і сотворити нову гетьманщину або щезнути це загальний закон. Не тільки закон однієї України, тому, наприклад, наші представники інтернаціональною соціал-демократію. Підіймаючи повстання проти гетьмана, раптом запускають традиційні оселецції і стають отаманами. Тому наші пророки з того революції замість спокійно підготовлятися в соціологічних інститутах до своєї майбутньої провідної ролі в нові соціальним всесвітнім устрою, раптом повертаються спиною до прекрасної майбутності і починають хапливо вигрібати давно затліли киски українських татарських людей. Та взагалі шукати по українських демократичних родословних родствах між собою і старим огодомаченим запорізьким мамам. Примітка! Дивись перше число з журналу Боритеса переборете. Але ці фальсифікати національного традиційного відьманства не вдаються. Традиційна національна коронація народного вождя Наполеона могла відбутися до того, що сам обряд національного коронацію вже мав в очах село народу свій зміст, вложений в нього попередниками, законними дітичними традиційними монархами. І стало вона важливою, тому що імператор Наполеон очах народних мас передвищив переріз старих монархів-королів. Він показав свою дужу руку, якої вони вже не мали. Він знищив усіх своїх врагів, чого ті не могли вже зробити. Він відновив старий державний апарат і спас. Францію від рабства, неможливо кандидувати в національне Наполеону там, де на рід, немає ще в собі тради... традиції національних монархів, і неможливо кандидувати в творці держави тим, хто виростає з традиції руїни і нищення держави. Які б панегірки не виписували гайдамачені наші вчені, як би щиро та сердечно не плазували на туманів, наші літератори, народні українські маси, мат, про Гадомачино і про отаманів свій незмінний вироблений погляд, зараз вони про, про них і говорять з півсоромливою. Пів, поблажливо, пів поблажливою усмішкою, бо всіма за народні інстигнатом своїм і своїх традицією відчувати, що відомо кожному дослідникові нашої нефальсифікованої міновшини. Мама і стільки інші татарські люди, як традиційні руйники Української держави, як ті, що кликали татар, і кого заводна проти своїх князів і гетьманів. І чим іншим, як тільки руйниками, власне, держави не були. І чим іншим по природі своїй не можуть бути весь їх тим, внутрішній зміст. Образ, який вони, своєю діяльністю, в народних мас, по собі залишили, це образ руйнування всякого державного владу. Це боротьба з усяким, з усяким урядом. Вони персоніфікують себе тільки ту внутрішню українську достортину силу, яка витворилася на нашій землі в процесі хаотичної, неунормованої примітив... примітивної боротьби між різними цивілізаційними впливами, з якою, зрештою, кожному будівничному державному житті на Україні треба б дуже серйозно рахуватися. Але сам у ролі гетьмана. Мамай і татарські люди у ролі творців у будівництві української держави – це тільки дрібні, драгі, комічні фігури. Їх лубочний, несерйозний характер в такі ролі не стане, розуміться, іншим і від того, що домоває. Підйове традиційне з повішеними на ньому жудами і всякими розбитими поміщенськими фортепіанами. Відмощуються сучасні демократичні літератори і деякі модерні університетські професори. Демократичними засобами національно обдурити українську демократію і підвідям демократичного мая проскочити в українські гетьмани не вдасться нашим кандидатам в Наполеони. Доти, доки само традиційне українське гетьманство Яке вони намагаються в той спосіб сфальсифікувати не стане реальним фактом. Фальсифікат можливо лише тоді, коли вже є, коли реальність те, що мається на меті фальсифікувати. І коли признати, що без персоніфікації несвідомої стихійної національної ідеї мас, ці маси не можуть національно усвідомитися. Тоді нам засобом для персоніфікації української національної і державної ідеї реставрація старинного традиційного національного українського гетьманства, фальсифікат або сурагат гетьманства в образі висунутого української демократії демократичного отамана або в образі обраного на установочних зборах президента, неможливо при сучасному стані, витвореною нашою минувшиною, стихійною національної свідомості наших народних мас. Тільки реальна, дійсно, не фальсифікована, державна. Національна традиція може стати основою для будови реальної дійсної, а не літературної української національної держави. Це реальна, дійсна, державна, творча, українська самостійна соборна держава, а не державна руйнуюча українська національна традиція, зв'язана нерозривно з поняттям, українського гетьманства. З випадком гетьманата падала Україна. Хто хоче воскрешити, відродити Україну, той мусить реставрувати гетьманат. Всякий ворог гетьманства. Це свідомий або несвідомий ворог державного і незалежного існування української нації. В старим нашим виборнім козацьким гетьманстві було багато хиб, що дали йому змоги здійснитися, це в життя, з тим чим воно весь час від гетьмана Хмельницького, починаючи намагалося бути формою державного незалежного існування української нації. Ідеї думи Богдана Хмельницького не здійснені ще й понині і падала українське гетьманство до тому, що воно вмерло. Що ідейний образ гетьманщини, витворений під час найбільшого напруження нашої національної енергії за Хмельниччини, став реальним фактом життя, дозрів у житті, і, дозрівши, виявивши себе, вмер, стирати свою душу. Загубив усю внутрішню творчу Динамичну силу? Ні! Слова гетьманщини стало ще і по сьогодні, і тілом. І тому то ніхто з нас не може, як коло задубившого трупа. Спокійно і байдуже пройти коло питання українського гетьманата. Воно дратує і захоплює. Воно викликає страшену зненавість і ронить безмежну любов. Над ним не можна поблажливо, байдуже посміхатись. Бо українське ще не збулося і не пережилося воно в тим образі, який створила про нього за першого великого гетьмана. Богдана, українська нація, ще не здійснилася, не втілося в життя. Всі хиби гетьманства, всі до теперішні помилки – це борикання ідеї життя, Це опір хаосу, який він завжди ставить тверд творчий, активній ідеї, що хоче і може його по своєму образу і подобі перетворити. Викликане цими хибами та помилками упаде гетманства. В 17 столітті його опадок у 18-му році – це не агоня, тільки спроба сил. Це не последнє зітхає того, хто вже набувся, хто перейшов уже через свій апогей, хто показав вже все, до чого він здатний, хто виявив уже весь, заложений в ньому його творчий внутрішній зміст. Це тільки хвала невдачі, тільки Помальковий крох то, хто може і хто хоче бути, то, хто бореться з хаосом життя, маючи вже дані на те, щоб його побо побороти, маючи вже свідомість самого себе, свідомість і своєї внутрішньої творчої сили, ідеї, яку він мусить втілити в життя, мусить в матеріальні життєві форми убрати. І тому навіть з усіми своїми хибами, з усіма... Свими помилками, традиція гетьманства, образ та ідея гетьманщини – це поки що єдина наша національна сила, здатна до життя і до національної творчості. Поза неї, як підтверджує досвід, нема іншої сили, яка б могла відродити нашу націю, яка б могла нам збудувати державу кожен раз, як не поверти життя, виринатиме Україна, виринатиме надміна разом з нею і гетьманство. І так буде доти, доки воно не збудеться, доки не втілиться в життя та ідея, яку поставила перед собою у, хвили... у хвилині найбільшого національного екстазу, розбуджена великим гетьманом Богданом, велика українська нація. Без реставрації і завершення гетьманства не може і не буде існувати Україна. Тільки після здійснення розвитку апогеї і натуральної смерті Гетьманщини може прийти якийсь інший український державний і соціальний лад, без здійснення гетьманства, всякий інший лад, що прийде до України не може бути і не буде ладом національно-українським. Кожна нація має тільки таку традицію, яка вона сама собі в своїй історії витворила. Кожна нація може мати тільки таку форму національно-державного влади, яка з цієї традиції виростає і на якій ці традиції вистачає. Ништя свою власну державну національну традицію, тому що в ній є хиби і помилки. Це значить не будувати, а руйнувати націю. Це значить нищити самих себе, досконалити цю традицію, тобто обережно відкидати з неї все, що в житті нації показало себе шкідливим, все що для національної творчості виявилося нездоровим, і з любов'ю та пієтизмом -пі розвивати те, що виказало свою творчу силу і життєздатність. Ось! Задання тих, хто будує, хто творить, хто живе життям нації, хто з життям нації пов'язує своє власне життя в наші творчій, будучий державна національна традиція гетьманства. Дві його прикмети показали себе в житті нацією шкідливими. Його виборність і його залежність від чужих держав. Якраз ці дві прикмети хотів знищити в гетьманстві Творець український гетьманський ідеї, Великий гетьман Богдан Хмельницький. Він під кінем свого життя всіма силами намагався встановити дідичну владу гетьманську. В союзі з Ішвесією хотів він вибитися з-під залежності від Кацавського царя, одначі необхідного для України тісний союз з Московією, притім заховуючи. Це завдання, не здійснене під час пропадщого часу, що не став для України по смерті батько Хмеля, стоїть знов сьогодні перед нами. Ідея незалежності і суверенності української держави стає вже чим раз більше життєвим фактором. За свій гріх проти цієї ідеї, Заплатила в 2018 році хвилин випадкам відродження гетьманства, хоч цей гріх, мав навіть за собою поважні тактичні причини міжнародного характеру. І це найкращий доказ, що в теперішній стадії нашої національної свідомості неможливо помистити собі існування українського гетьманства як форми несуверенного, залежного існування нації. Ви Бо не ті нашої теперішньої національної свідомості. Тільки одно, боготьманство на Україні не має права зрікатися ідеї повної незалежності нації. Бо боготьманство під чужим протекторатором це вже пройдено нашою нацією. Це вже усвідомлено собі стадія життя. Це вже випробувана форма нашої національної традиції. І при тим... Це форма, що в житті нації себе не оправдала. Вертатися до неї, це значить іти назад, творити шкідливу реакцію. В боротьбі за життя та існування не можна безкарно задержувати те, що для існування власне показала себе небезпечним і шкідливим. З тих самих причин неможливо вернутися до гатьманства виборного виборного гетьманства Виборне. Виборне перестало бути Гетьманством, стало б неможливо для здійснення. Демократичною диктатурою. Коли вся сила гетьманства, це його величне, творче, динамічно значна для нації, лежить творчі всі літо образу нашої державно-національної традиції, які вона собою для село нас виражає, то носієм цієї традиції гетьманом України може бути тільки той, хто на підставі традиційного дитячного права ту традицію персоніфікує. Гетьманом України може бути тільки не на щодо Гетьманська, зв'язана з нашою державною національною традицією роду. І тільки тоді, коли би ні один з наших гетьманських родів не оказався до гетьманства здатний, могла би бути мова про покликання якоїсь чужої династії, зв'язаної тільки посередньо з традицією нашого національного державного життя. Бо тільки той, хто має за собою свою родову. Дідичну гетьманську традицію має право собою, особою нашу державну національну гетьманську традицію персоніфікувати. Тільки такою єдичної гетьманської традиції не можна нікому ані сфабрикувати, ані придбати так само, як не можна фабрикувати традицію державну національну. Но традицію. Державна національна не може претендувати і не може її монополізувати якась одна партія чи частина нації. Так само і особи гетьмана, який має за собою гетьманську юдичну традицію, радову державну національну традицію, тісно зв'язану, не може використовувати для своїх цілей одна партія чи частина нації. Особа дідичного радового гетьмана належить цілої нації, стоїть понад усіма. Клясами, тимчасовими урядами, партіями, групами і членами нації, так само як цілі нації належить Іпон усіма і частинами стоїть та традиція державно-національна, що і гетьман дідичний законно на основі своєї традиції родової персонифікує. українською української національної має бути єдиним і однаково дорогим, для всех украинцев местатом, а на політичну спекуляцию. Мусит бути вырванный сплетних партийных политиканев. Мусит бути поставлен за межи их досягненья. Мусит бути врятований от их партийного политического вжитку. В противном разе не буде на Україні українська нація, буде тільки самоїстююча українська гопота. Але це можна статися тільки тоді, коли майстат нації буде персофінікований головою національної держави, Які головою на підставі чогось, що від нього особисто не залежить. От тим чимсь! Чого не можна придбати ані спритом, ані щастям, ані за гроші, ані силою! Є право родової традиції, випливаючи з традиції цілої нації, тільки перед таким, понад особистим, традиційним, загальну національним правом, схилять свої булави! здобуті в тяжкій кривавій праці всі наші чесні патріоти-отамани тільки біля собо на яку. жодна партія не може взяти партійного патенту бо ця особа не з партійної сили, а сили все національної традиції Виростає, об'єднаються всі наші посварені між собою роз'єднані і розбиті українські партії. Тільки тоді буде знайдено врешті отте речі бажано всім нам. Єдність Національного фронту, коли на чолі цього єдиного фронту стане особа! Що має на це злегчини на усіма нами, будь ми отамани, лідери, заслужені патріоти, чи звичайні українські громадяни, все раціональне, традиційне. На не неї особисто, а минулим життям традиція цілої нашої нації. Придбане право, і тільки такому, випливаючиму з всенаціональної державної традиції і персоніфікованому в особі Радового дідичного гетьмана, майстатової української держави і української нації, Скорице куриця, найдущий на Україні наш хліборобський кляс. Він ніколи не піде. Він не може піти за безсилими демагогами, диктаторами, що свої партійний або особисті цілі прикривають різними фальсифікатами гетьмана. Тільки традиційному, а через те все національному і понадпартійному. Українському гетьманові, а в поднапартійний, собі І всенаціональній українській державі буде вірою і правду служити нова, чесна, державна, творча селянська хліборовська аристократія Займаючи в державі своє місце пористь такої ж аристократією духовою, пралітарською, військовою, інтелігентською, промисловою і тому подібне, тільки вам є, персоніфікованого в такій державі має стадо нації та ідейного інтересу. Цілої нації, найдужчий хліборовський кляс, поступиться своєю реальною більшою силою і своїми егоїстичними інтересами перед інтересами інших слабших українських клясів без відродження і реставрації державного національного традиційного українського гетьманства в особі проголошеного головою держави Радового дідничного гетьмана не буде затворена на Україні таких умов, про яких найдущий на Україні хліб може поступитися своєю більшою реальною силою в ім'я ідейних все національних інтересів держави-нації зможе здобути для силовача і ще клясів необхідний моральний авторитет. І тому зможе вжити свою більшу силу на розбудову української держави і на об'єднання української нації. Ось шоста основна точка нашої політичної орієнтації. Шос. Ліст шостий. Ідея відродження традиційного українського гетьманата у формах української трудової монархії. Це ідея нового аристократизму та нового монархізму. І тільки відроджена і нова українська державно-творча національна аристократія зможе своїми ділами здійснити цю нову монархічну українську державну національну ідею. Єдину основу, на якій може відродитися українська нація і зорганізуватися українська держава, є наша державна національна традиція, зв'язана тісно з традицією гетьманства. Ця традиція є, вона існує, вона здатна до життя як показали нещодавня на минулі події, факт реставрації Гетьманата і фактичне існування держави українською тільки за гетьмана. Примітка навіть навіть Володимир Венеченко, якого не можна заподозрити в бажанні умисна вишукувати і підкреслювати існування нашої державної національної традиції в одному з романів, вписаних ще перед війною, підвідять факт впливу тієї традиції на розбудову національної свідомості. В психології одного з персонажів цього роману, звичайного собі, як і 99% нашого народу, з денаціоналізованого малороса наступає глибокий переворот, коли він Довідається від героя роману Вадиму про те, що колись дійсно існували українські гетьмани, ось як змальовує автор цю картини життя. Ну коли так, раптом рішуче, тріпнув головою Геннадій Трифонович, то розговор тепер буде другий. Позвольте вас питатися, чи це є десь у книжках, Вадим? Навіть назва однієї книжки йому сказав. Старий, дивлячись у стелю, кілька разів повторив на головок. Геть мене він серйозно і глибоко свилював його. Він не міг їх забути і весь час вертався до них, дивувався, хмикав і все більше, і більше приймав у свою свідомість. Але.. Хість вони не могли ж самі по собі існувати, як ніяк, як а царі? Всякий же цар мусить мати своє царство, державу, цародворці, військо, і все. Це була хохладське, малоросійське, тоді який-нібудь за ада... Кацап не міг сказати природної малоросліної землі. Пошел вон, бо я тут хочу сісти. Це вже чорта з два. І от ще щось неохочую цікавістю від Мітті Це улюблений автора, героя роману, соціаліст і літератор, примітка Володимира Липінського. І як тільки старий серйозно повірив в існування гетьманів, він одразу ж немов чудом яким став далеко частіше говорити по-українському. І він певно не брехав, кажучи, що відвик що все життя не балакав українською мовою, а тут раптом згадав і заговорив. І ще далі то вільніше, без, ні, без ніяковості, а навіть з, за взяттим якимось, з викликом гордості, бало коли він говорив, про Кацапів, тоні його чогось вже образа. І видно було, що не тільки за те образа, що в нього хотіли отняти службу, а за щось більше – давнє. Це щось таке, про що він і сам не знав, що, було, що воно образа, і тим більше вона тепер виростала, тим ясніше йому ставало, що це була образа, що він би вже давно образ, міг би давно вже образитися, чи стихійне поширення української мови та поширення самих себе, і взагалі поширення населення свідомості іменно за часів. Теперішнє відродження гетьманщини, від що підкреслив навіть в одній зі своїх промов інший український соціаліст не більше ткаченка, це не явище того самого порядку. Кінець примітки. Якби тієї традиції державно-національної у нас уже не було, то поняття «українська нація» було б літературною фікцією, а будовою української держави політичним блефом. І всяка державна національна українська політика була б тоді не творчою, громадську бу громадською працю, а мексиканським спортом для любителів, як кажуть кацапи, сильних очищень. Кожний порядний і чесний українець, який би не бажав стати агентом, авантюристом, чи Шарлатан я хотів би зберегти своє добре ім'я. Мусимо тоді, як можна швидше всяку українську політику покинути і вибравши літераторську, професорську чи якусь іншу філософську професію задовольняти свої громадські інтереси або глибокими студіями над майбутнім і соціальним ладом, або писанням корисних і дешевих книг для малорсійського народу, наприклад, про Різачку про те, як земля наша стала не наша, про те, звідки пішло слово «Україна» і куди воно з'щезло і тому подібне. Але не бажаючи бути утопистими, ми мусимо рахуватися з сумним фактом, що наша державна національна традиція під теперішній час ще надзвичайна квола. Якби не те, ми вже досі, розуміється, були і державою, і нацією 200 років півдержавна і півнаціональна не може для ніякої нації протибеслідно, не викликавши духові руїни, а на то наша державна національна традиція, ослаблена історичними лихоліттями, ще бореться безперестану ворожими до нас зовнішніми силами. Вона завзята нищиться нашими власними внутрішніми українськими руйниками, і врешті їй найбільше Погрожує роз'єднаність та слабкість тих, хто має обов'язки, хто береться їх обороняти. Ніяка зовнішня сила до реставрації відродження нашої державна національної гетьманської традиції нам не допоможе. Хіба таке, яка сама заінтересована в існуванні великої і сильної української держави. Але навіть у тій випадку, як показує досвід недавнього минулого, союзник починає іноді лякатися тієї гетьманської України, яку він будував, допомагав. І починає однорукової ну ще те, чому він допомагав другою. Українська гетьманська держава побудована на основах нашої старої національної державної традиції, усвідомляє стійке на національне почуття сорокамільйного народу. І тому не підходить до ролі скромненького українського буфера ані до. Повернення України в чимну слухняну колон, колонію Таким завданням, як показує досвід, більше відповідають народні і радянські республіки. В даний момент ніхто в Європі сильну і велику українську державу собі не бажає. Навпаки, багато сил, що власне заінтересовані в тому, щоб ніякої України не було, або щоб вона була якнайслаб, якнайслабша. Тому, при відбудуванні нашої державно-національної традиції, при реставрації гатьманства, ми не тільки не можемо покладати надії на допомогу якоїсь орієнтації, навпаки, мусимо бути готові, що різні зовнішні сили будуть нам у тому, наскільки можливо, заважати. Так само не повинні ми забувати то, що нашу державну національну гатьманську традицію будуть поборювати різними Демогогічними засобами, всякі внутрішні українські руйники під проводом великого числа наших невдалих наполеонів. Удали наполеон у тих, розуміється націй, які статні немати своїх наполеонів, повставши проти старої національної державної традиції, здобувши силу та владу при допомозі найбільше лів народу завжди вертає кінці кінців до. Ті традиції і завжди продовжує і далі, в дещо змінних формах. Наші ж невдалі кандидати в наполіони, повстаючи так само проти старої державної традиції, проти Гетьманщини і Гетьманів, але не маючи сил здобути собі владу і створити щось кращого, рішаючи їх одиноким, мовляв, історичним призначенням є тільки нищити те донищувати останні сліди тієї старої української державна національна традиція. Вони, звичайно, як показує наше минуле сучасне, не можуть чесно допомогти іншим українським силам будувати українську державу, переконавшись, що вони самі до, до того не здатні, що грунту в нашому народі для українських напольонів немає, замість поступитися воєме патріотизму своїми... Егоїстичними інтересами вони хапаються за зовнішні сили, коли вже своїх власників не стало заключати ріжні угоди з усвідомі України, які закінцю стають їхніми звичайними агентами. Або ж не спорять вони по народам та ширі завзяту серед нього внутрішню руїну, перетворюючись поволі в Макнівщину політичну та літературну. своїх низах український руїнік Бали бібліотеки, музеї, твори, інші пам'ятники, буровані будівлі, одно слово все те, що нагадує про минувшину культуру. А в цих верхах людей на службу до дужчих сусідніх для них українські васальні держави-буфери або шкидаються в науку та літературу. Я правда там неминучу формалізацію життя, доказуючи що вже і сам ще в належив. Бо складу своїх поглядів до партії СР, що рунування власту держави, вихвалювали усі українські історики, мала не віднестра літописа починаючи, що найбільшими і найрозумнішими державними джавами на Україні були всякі давні люди татарські, бо ж і вони, ці люди татарські, так само, як їхні теперішні нащадки по духу своїх князів та гетьманів, виганяли. Всяких татарів проти тих князів та гетьманів на Україну кликали і в нагороду за заласкав допомогу. Їм синів своїх замість до свого гетьманська війська в Єличари посилали, а дочок ханам та всяким баскакам в дарунку до гаремів віддавали. Пам'ятаємо, що для великого числа з деклясовною, позбавленою стихійного вродженого українського патріотизму. Українська інтелігенція, яка отим політичним та літературним руйництвом промишляє ідея власною українською державою, зовсім чужа, а сама ця держава не потрібна. Пару літ тому назад кожен український державник був для неї або дурень, або провокатор. Так само чужда, ворожа та знонависна для неї єдина тепер реально можлива гетьманська українська держава. Але навіть своїх власних державних творів вона врешті-врешті не хоче підтримувати. Народна республіка занадто отаманська і права, радянська занадто комісарська і ліва, вожди тих республіканських українських держав. Ідеально, поки беннять гетьмана, вони одіозні, коли самі стають отаманами чи комісарами. Меншину, на думку цих інтелігентів будували чужі пани, і тому її треба було знищити, але коли стали будувати республіку, свої ж такі патентовані, літературні, соціалістичні, демократичні і свідомі українці, то ті ж самі інтелігенти, придержуючись, мабуть, демократичній мудрості, що не буде з Пана, охрестили самі себе останні Найдемократичнішого українського письменника Гаргі Пами та виїхали за кордон. І вся ця державна іпотенція та якась патологічна знанавість до самих себе і до власної держави. Прикриваються вони гаслами добра народу, сполучаються з фарисейською тугою, за ідеальною, рейською, без. Клясовою, безцентровою, безурядовою, всесвітньо, федеративною народовладною республікою, яка управлятиметься вченими валхвами, та кодесниками без усякого. Хі -хі привосу, а самым теки магичными заклинаниями, вроде борытыся, побороты и тому иншу. Чи может украинская частина такой идеальной Всесвятной Республики быть сбудована при допомозі ляхів, большевиков, сетево революции и инших зовничьих сил, которым передают державную творчесть на Україні українські літератори-анархісти. Це діло важливі пророків отих от ідеальних республік. Чи можна пересаджувати дерева гіллям у землю, а корінням до гори? І чи можна завести у себе соціальний лад, витворений іншими націями на підставі інших національних традицій? Це питання для тих, хто, не маючи ні одної путньої фабрики, збирається заводити на Україні соціалізацію промисловості і пролітарський комунізм. Як можна зорганізувати на Україні упорядковане розумне громадське життя, культивуючи рідні звичаї самовирізування варварства і анархії? Це може теперішній в демократичних часах знайти тільки теоретики державного права маманів і татарських людей – люди, що мають академічну професорську освіту. Звичайно, український громадянин, якому грамотність дана Богом не те, щоб дурити просто Київ до літки, проповідуючи їм чудеса, в які він сам не вірив, і політики, які політикує не для слави, щоб мати для своєї праці для своїх дітей і для своїх націй упорядковану національну державу. Мусять бути готові на таку болючу несподіванку, як знайновість багатьох пишучих українських інтелігентів до будови влясної держави. Понищення держав національної гетьманської традиції, на якій тільки може бути побудована українська держава, стає єдиним оправданням власної басилості для всіх непризнаних українським народам кандидатів у народні важність. І коли зникнуть последні державної субсидії, яким ще як так підтримується український державний інстинкт одного роду літераторів, то нерішучість і вагання, з якими, кажучи словами професора Грушевського, соціалістичної української партії приймали гасла незалежної України, Оскар Ессен, напевно, з вибуховою стихійною силою. Для безтрадиційної, додумавшоїся до українства інтелігенції багато вихідних, що, врешті-решт, бути провідниками і вождями українських партій та монопольними представниками екстраторіальною, недержавною, співаючи та пишучою вірші української нації, Демократичнеї кацапі та Польщі, чим займати відповідно своїм літературним здібностям, становище в міцній і дуже клясовій національної державі української відродження і реставрація української ветьманської державної національної традиції буде мати серед багатьох здекласованих загнізованих і політична імпотентних українських інтелігентів. Найбільше завзятих, найбільше неперебірчивих у засобах боротьби противників. А що в їх руках майже вся українська преса і література. Тож отим трагічним для України фактом треба, на жаль, серйозно рахуватися. Але ці зовнішні і ці внутрішні ворожі сили в кінці кінців, не так вже дуже страшні. Вони виявляють собою звичайний опір, який стихія життя завжди ставить кожній ідеї, що намагається цю стихію по своєму образу перетворити, що здатна по своєму образу творити нові форми життя. Внутрішня власна сила ідеї від тих ворожих до неї сил не залежить, вона міряється і буде, буде мірятися силою завзяття, силою віри і творчою здатністю тих, ко це де захоплює, хто її репрезентує і ширить і втілює в реальні форми життя. Чузумімо ми, гетьманці нашої української державної націоналі. Традиційна гетьманська монархічна ідеї всією душею віддатись і обороняти, скріпити і провести в життя, ось від чого залежить майбутнє гетьманства наша власна будучина і будучина української держави. І Українська нація. І то, щоб знову не бути наївними мрійниками, утопістами, ми мусимо ясно усвідомити собі ті великі небезпеки, які серед нас вже самих, нашої власної ідеї, погрожують. Отже, перш за все, ми ще дедалі не об'єднані. Образи ведьманської України, якими ми всі. Винести з нашої історичної традиції, з народних переказів, з наших родинних пам'яток і родинних спогадів у всіх нас далеко не ще не однаковий. Одна... Не однаково ясний, не і неясний. Він тому, що в нашому минулому історичному ліхолітті покалічилася, поділася і упестрила сама наша. Державна національна традиція, з якої наша ідея виростає. Для одних з нас гетьманство – це вже тільки пуста форма, без змісту. Шапка, булава і військовий порад. Маріонеточна театральна бутафорія. Для других воно віриться з поняттями якогось напів національного, напівдержавного, провінціального існування. То щось, вроді малоросійського генерал-губернаторства, в залежності від Москви, то знову щось, вроді комісарства над послушними Левській річпосполітій косарськими отаманами, в залежності від Польщі. У третіх, вроді, що це звичайна літературна романтика, Побідні мрії про старе запорізьке косатство, Ніщі пахощі давно з'явили квітки, Меленхолійна любов до давно померших форм національного життя, Любов без сили екстазу, без здатності творити нове життя. Ми, між тим, силу творчу, здатність до втілення в сучасне реальне життя, Боже, малят только ясный, одноцельный образ живого майбутнего гетьманства, вырастающей с творчества сути нашей державно-национальной традиции, а не из померших, разноманитных, выпадковых и, как показалось, на жизнье форм. Творча суть нашої державної національної традиції. Це традиційне змагання великої і дуже української нації до здобуття самовільного та незалежного, організованого та розумного національного існування на своїй власній землі. Образ майбутнього! який ця традиція минулого ставить перед нами це образ гетьманства як єдина можливої форми такого існування. Але гетьманство дозрілого, розвиненого, визволеного з давніх помилок, гетьманства завтрашнього, а не вчорашнього. Втім, велика любов до рідної української землі, не оживили її державної традиції, не примусила пережити в собі ту традицію на те, що придбавши її великий досвід, далі своєю власну творчу працею продовжувати. Ось цього єсного і творчого образу будучого гетьманства не може бути, бо творчий образ гетьманства – це не Розпивчиць на розпивчисті дії мертвого минулого, які не можуть бути праведниками життя, а виростають з живої, ползуючи в крові нашого серця, Державна національної традиції, реалі живий і ясний дровказ. Він стоїть перед нами, а не за нами. Він стоїть над хаосом реального життя, що своїми важкими злобами завалили всі шляхи кругом нас. Контрастом своїми ясними виразними формами і оточуючою нас хаотичну дійсністю, він викликає непереможне бажання боротися за втілення в життя тих його форм. Ці ясні і виразні форми. Хочемо Миколосову мати, а не румовище руїн і беззладний хаос. Не лякатися хаосу, не плакати над руїнами, марно не надіятися, обдурити хаотичну дійсність, а перемогти хаос. Ось в цьому категоричному імперативі все творче життєво здатність каждого идейного образу, будь ики с хаотичной действностей, можно наподобие идейного образу будувати нові форми життя. А я буде буду с действием, щё буду втелываем в реально хаотичное життя. Образ идеи Гэтмоната мусить быть для всех нас Гэтмонцев. Однако ясний він мусить может виділятися выделяться над хаосом, і мусить він бути один, тільки тоді він дасть нам ту єдність і ту зорганізовану силу, без якої можна перемогти хаосу, не можна зрушити з місця його тяжких глиб. Коли кожен з нас бачить перед собою інший образ гетьманета, коли ми не знайдемо в собі стільки захоплення і стільки любові до своєї ідеї, щоб прийти до собі подібних, об'єднатися з, з усіма, хто в цю ідею вірить, знайти і викохати в цьому об'єднанні єдність, образу спільної ідеї, і тоді всім разом єдиним організованим фронтом за здійснення цієї ідеї HBPT, то праця всіх нас буде зв'язковою зі працею. Вона стане в кінці тільки ще однією відмінею безплідної української літератури. Стане олябуватим і бездушним політичним малоросійським любительським спектаклем. Ми досі ще йде об'єднані, але це станеться в процесі громадянської політичної творчості. Багато небезпечні, небезпечніше те, що ми у великій мірі здемаліаризовані, що у нас самі є елементи розкладу, які в свою пору не знищені, можуть нас зробити до всякої політичної творчості нездатними. Ідея українського гетьманства – це ідея нового монархізму і нового аристократизму. І погрожують з одного боку гниль, Яку залишив по собі серед нас розвал старого монархізму і старого аристократизму, здорова зараза модерного республіканства і модерною буржуазною соціалістичною, комуністичною та всякої іншої демократії, яка залазить з усіх усюди в наші ряди, ми монархісти, але ми хочемо повороту, але ми не хочемо повороту помершого монархічного ладу, ані відродження монархів і минулих вироднившихся формах. Ми не хочемо як ті монархісти з часів розкладу монархії, використовувати для себе монархів, яку хтось колись сотворив. Але хочемо Творити в образі гетьманства, нову монархію. І ця наша нова монархія! гетьманат, не може бути диктатурою одної касти, за яку та каста зубами держиться. А все решта з її зубів, шматок за шматком, через поширення конституционных и демократичних прав судьи вириває Эйтманат – это символ единства украинской нации и силы украинской державы, персонификованной в особе традиционного национального дедычного эйтмана. Он остается понад 8 кастами, партиями, клясами і до нікого вона спеціально не належить, так само як не може до когось спеціально належати і чимось монополем буде само традиційне поняття української нації. Хоч вона то собою в одну національну цілість і кляси людей, що живуть на українських землях. Кляси природно заорганізоване в своїх автономістичних, політично-економічних, радянських чи інших формах власної клясової організації. Гетьманація, трудова монархія. це персоніфіковане в особі гетьмана, єдине власство ідеї нації, над цілим працюючим, продукуючим трудовим народом і всіми його клясами, а не монархією, ідинновлацтва одного якого касти, чи бюрократів, чи комуністів, чи конституційні демократії над ріштою нації. Вона як? Верх пираміди коронує собою труд цілої нації, Заранізований в клясових трудових установах усіх лясів, а не приголомшує брехнею і терором розбита і розпорошена тіло нації, щоб використовувати національну працю на користь тільки одної касти комуністів, бюрократів чи конституційної демократії. До гетьмана приходять в своїх окремих клясових організаціях у сіті, кому дорога єдність нації, кому потрібна єдина державна національна організація всієї національної праці. Приходять на те, щоб біля нього свої окремі клясові організації, об'єднавши національну єдність усіх класів, єдність цілої української нації затворити і державу українську збудувати. Вони йдуть, щоб традиційною гетьманові українському зруйновану всюнаціональну єдність та державну силу воскрешити, допомогти. Його іменем руїну побороти, а не використовувати її особу і персоніфіковану її особі українську державну, об'єднуючу монархічну ідею, кожне для себе, кожне для своїх власних егоїстичних інтересів. Хто заражений трупним ядом вирадившогося бюрократичного чи конституційного монархізму або божевіллям його покидька диктатури комуністів, хто приходить до гетьманців, щоб забезпечити собі заздалегідь дверську комісарську чи якусь іншу посаду, щоб одержати нагороду концесію чи привілей, щоб здобути собі прозапас, вигідний монополь на майбутнє блага нового державного владу, тому серед нас немає. Бо гетьманат український це не звиродніла монархія, не дійна, о, батьками корова, яку сини по батьках. А дідичі перестали годувати. А тільки дайте. Етманаціна форма держава життя нашої нації, яку ми для синів і нащадків своїх тяжкою працею, жертвами і посвятою ще повинні допиру сотворити. Кто хочет посад, нагород, концессии и всяких инших благ ведь своей заручной политикой хай в республиканскую, буржуазную, социалистичную чи коммунистичную демократию. Там при выборах президентів, при изменах правителей, насталенных волей народу Заховали ще всі темні сторони старої монархії, Спопуляри... спопуля... спопуляризувавшись і здемократизувавшись, вони там стали тільки більш наступними. Підлищуватися, дурити, підкуплю... підкуплювати, бути куртизанами далеко легші і зручніші при президентах. Сов наркомах і при сувереннім народі, ніж це було при виродившихся монархіях. Ми хочемо аристократії для здорової місної, для творчості здатної, а не штучного консервування аристократії з дегенерованою і безсилою. Ми думаємо, що таку нову аристократію вытворить в своих клясовых организа организациях каждый украинский кляс на представе властной клясовой традиции и властной клясовой сегрегации наикращий между хлеборобами наикращий между войсковыми наикращий между Робітниками найкраще між інтелігентами, найкраще між промисловцями і тому подібне. Ось нова українська а, аристократія. Міріла вартості кожної дійсності аристократії є yeah, і здатність створити нові ціності, будувати, а організовувати життя. Остаточное завдання Кожней демократии захопити в свои руки Сотворно предками Национально добро И его рижными Справедливыми Демократичными способами Помеж себе поділити. Вже у нас на Украине Майже выконано Тим нащетком старое аристократниче Приходит у нас И ПТ чи не можна би на підставі своїх старих аристократичних привілеїв одержати більший пайок при демократичному грабіжі національних складів? Ми кажемо, національні українські склади вже розграбовані. А поділом награбованого ми не промишляємо. Ми хочемо об'єднати Тих, хто знати почав творити нові склади, а не тих, хто знає послідній і несправедливішний спосіб, як їх з користю для себе дограбувати, ті йдуть до буржуазної, соціалістичної, комуністичної і всякої іншої демократії. Нащадки старої шляхецька. Косацької аристократії, дворянський і Косацький стан Хлебородського клясу при реставрації гетьманату повинен, де обов'язок, відіграти велику ролю, бо серед них людей де землі найбільше жива, що наша стара державна, національна традиція, бо ж вони по природі своїй, як і всі хлібороби, мусять бути стихійними монархістами-гетьманцями, а і більше освіту повинні перші гетьманську ідею для себе і для других усвідомити. Але, на жаль, де. Демократична зараза вносить страшні спустошення в ряди нашого дворянства, ослаблюючи тим самим ряди і силу цієї частини українських гетьманців. Багато нашої старої аристократії, на жаль, забула вже про свою первісну і основну аристократичну традицію. Традицію жертви в ім'є держави і творчості державної забула про ту безліч праці і посвяти, яку поклали і предки в будову минулого форм нашого державного життя, звикши в часах розвалу старої монархії та старої аристократії. Тільки використовувати для себе пануючу форму державного ладу. Об'єднатися об в досліднім і переносним значенні цього слова. Та частина нашого дворянства не здатна вже ідею нової держави творчості захопитися і на жертви, яких ця творчість вимагає піти, вона намагається пристосовуватися до хвилівої переможності. Демократія вона хоче лише урвати, що можна для себе відпануючого демократичного державного розвалу, Так само, як намагалась вона використовувати для себе померший, звероднілий монархічний лед. І ми бачимо, що всяка буржуазна, соціалістична і комуністична демократія має на своїх послуга князів, графів, баронів і дворян, які одержують від неї всякі блага взаміну на своєм'є за свою більшу культуру, вихованість і політичну здатність. Але це не є державна творчість тільки при себе до форм державного розвалу, боротьба безпечного а, аристократична фронту на безпечніший де тил. Втікання, сполучено з глибокою пагордою, якою зде і зде аристократи владять в глибині душі тому, кому вони допомагають руйнувати ріжними. де демократичними способами останні сліди О, організованого, Д, органного національного життя. Доля цих СД, демократизованих і СД, модернізованих тварин для нас, врешті-решт, байдуже, ідуже, повіся на нас, нашу долю, А, з долею цілою, Д, демократію. Небайдужим для нас, натомість мусить бути те, коли зде демократізовані дворяні приходять до нас і намагаються прищепити нам, хліборобам гетьманцям, свою демократичну політичну тактику, свій де моралізаторський демократичний світогляд, коли нам пропонують перетворити під фірмою Гетьманата в Дворянську велику землевласницьку демократичну партію викинути з поміж себе недворян і здемократізувавши відповідно до поняття простого народу свою і діалогію підріз отими демократичними гаслами в народ, щоб його поминено усіх інших, де демократичних партій обдурити, то ми мусимо зразу заявити, що ми на таку демократичну тактику ніколи і завіщо не пристанемо. Дворянство наше як те, що була подмосковлена, так і те, що була зляшована, ми щиро і всім серцем бажаємо бачити в наших рядах, але дворянство для нас це не право на найзручніше демократичне до а обов'язок державної і національної творчості, обов'язок випливаючи з родиною традиції, з більшою виханості, з більшою політичною і державною культурою. Нобласте обліги, як казала стара гасла предків не, -не. не на в кожний безродний але заслужений ділами предок більше вартий пошаний неж не і чванливий нащадок так само найбезродніший і найбідніший хлібороб Селінін, що творчі організаторські здібності має що тепер за свою Національну українську державу готов в ім'є добре майбутніх поколінь своє життя в офіру принести. Більше заслуго, заслуговує чести і поваги, як зде мократізований Начаток дворянський, що перед пануючою демократією ласки і змогою ще з пару сот смачних обідів попоїсти забігає. Такий безродный и бедный солянин, Державник и патриот, Наш родной роднейший брат, С которым нас не сила не разлучить, И так само братом, с спевробитником, А не демократичным конкурентом, Будет для нас усякий инший, Не дворянин и не хлебороб, Будь це работник, Мещанин интеллигент, які свої власні клясові організації, поруч з нашою клясовою організацією, при гетьмагетьмановій Україні стане, і якому тоді ми першу руку до згоди простягнемо. перші всі минулі землі кривди і образи забудемо. І рука об руку ведучі, як рівні з рівними до спільної національної і державної творчою праці, візьмемося. Якщо це називати демократію, то таку демократію ми все-все і завжди щиро підемо. Змонополізувати ідею гетьманата для одної касти та наче від большевиків, втікаючи, Прибрати для непознаки в модерний крамний демократичний пічачок, це значило б сотворити ще одну імпотентну українську демократичну ділянську партію. Це значило б єдину українську державнотворчу ідею, ідею гетьманата загубити під покришкою демократизму, гетьманат не може бути реставрован, ідея наша, а демократичним серпанкам втратить свою ясність, і не зможе бути втілена в життя конкуренції зі спеціалістами по обдуруванню сувереного народу. Ми не видержимо, і коли опинимося в демократичній компанії настільки висміють і зацькують народ, якому ми запропонуємо вибрати себе на тій підставі, що ми на демократи, найкращі поміж усім іншими. Народолюбці демократами матиме повне право сказати, що ми тільки від решти демократів дурніші, бо ті за вибори була землею та всяким іншим розробованим з національних скарбів. Хоч не своїм, але реальним добром. А ми пропонуємо тільки вексель на будучи блага, який ще треба доперва створити так званий «Холодний РА». Це аналіз аналіз политичної у Декого щиро прикривається бажанням, щоб внутрі нас, ім'я цієї дійсності, і реальної політики на демократичні експерименти має одну кардинальну хибу. Він, як кажуть, Кацапи, тільки заднім умом крепок. Він показував лише, чого не треба було робити. То самого зрештою вчить Вища школа реальної політики і політичної мудрості. Вся сучасна патентована так звана академічна соціологічна наука. І академічні соціологічні теорії треба, розуміються, знати, щоб не відкривати політичних америх і не думати, наприклад, що комунізм – це Последнее слово социальных наук, вот таких последних слив было уже в историю свочевало, Але при тем, треба твердо памятати, что ни один патентованный социолог никогда ни одной новой формы работы романского життя не створив. и всякая реальная политика дуже добра, а не только для використовывания уже какими-то і и форм какого-то политического влада. Майбутість і творча сила всіх соціальних, со со со со зокрема, національних політичних ідей, а при б від початку світу не їхньою науковістю чи політичним реалізмом, а степенів завзяття єдиності захоплення і фанатизму, які вони в своїх визнавців а через це у цілих людських громад викликали. Цей факт уського сцену життя підтверджує досвід мінувшини і обсервації сучасності, тому коли ми хочемо бути тепер в часах де демократичного руйництва, дійсно політичними реалістами, але не імпотентними критиками чи спритними ліквідаторами минулого. І творцями майбутнього, то перш за все ми мусимо цей факт собі усвідомити. Ми мусимо твердо пам'ятати, що ідея наша переможня тільки тоді, коли викличе вона в душах наших єдино творчий. В романському житті творчий вогонь захоплення, посвяти і зодзиття. Яка армія яка політична організація не переможе, коли в ній немає духа? Найрозумніші обчислені досантами, найраціональніше заготовленими проектами всяких демократизацій, соціалізацій, приватизацій, парцеляцій і всяких народних установоччих зборів. Одного слова. Саме лише кулеметними і політичними, хоч би найдемократичнішими плят, формами, не може ніколи перемогти большевизму, який заляв нашу країну кров'ю. Бо большевизм — це віра, яка своє сило здатна творити свої діла. Цій чужі вірі можна протестати тільки рун віру і перебожує Ронвіра віру чужу віру тільки тоді, коли вона матиме своїх вірних, коли підніматиме вона їх на свої діла, і тоді, коли ці діла ровну будуть вищі, будуть кращі, будуть більші, і відповідати стихійним потребам законності і моралі даного громадського організму, ніж... «Діла віри чужої», якими мають бути ці «Діла ровновіри», вказує нам само сучасне хаотичне стихійне романське життя. До, іде... до ідеї гетманата і до гетманців ставляться на Україні більше моральні вимоги. Тільки гетманські уряди не мають право поступатися перед сусідами українською. землею, тільки їм не вільно зрікатися моральних, суверених прав своєї держави і нації. Примітку, нагадую, хоч би те обурення, яке зналося з приводу неправдивої військи про нібито відмову гетьманського уряду від поділу Голочини, на карті вже про повстання Підняття тому, що той уряд проголосив федерацію і нагадує ту байдужість, з якою зустрічало громадянство акти всіх федерацій, всяких принужуючих союзів, у цілих великих територій і тому подібне, які робили уряди демократичні і республіканські. Кінець примітки. Тільки у гетьманців вважається за непрост, непростим гріх те, що нормально і само собою зрозуміло у всяких, в тому числі і комуністичних демократів та республіканців. Коли якийсь небудь гетьманський староста брав хабарі і крав державні гроші, то він у поняті законності моралі нашої народній масі вважався зовсім слушно за злоді, бо за це треба вбити. Але коли це саме робить який-небудь народний комісар, то це саме маса вважає це явища з усе нормальним. Повпалити законності, моралі нашої чесної і морально здорової народній маси сама революція є не моральна. І чесності може бути обов'язково моральним, моральним прикладом тих, кого революція винесла на посади, на керівництво громадського життя, Наша сила майбутня майбутнє от тих непорушених, революція поняття, законності і моралі українських народних мас, і в тому, що вимоги тієї законності і моралі громадського життя прикладаються до нас, гетьманців, тим знаменем переможемо, коли тільки його вірою своєю скріпимо і розумом своєму свідомому. Бо це знак, що підстави всякого ну, організованого громадського життя, бачите, законності і романською моралі, в нашій нації. І це знак, що сама стихія життя, ставлячи до нас більші моральної вимоги, допоможе нам перемогти нашу внутрішню слабкість, використати з себе максимум енергії і зазиття, без яких не можна перетворити в організовані форми каотичної стихії життя. Вона прийме нас, вона зростає над своїми бойними потугами. Але тільки тоді, коли ми станемо того варті, тільки тоді, коли ми самі своєю власною моральною наснагою виправдаємо ті більші моральні вивоги, які ставлять до наші творчі ідеї, до нашої більш моральної віри, сама ось ця стихія життя. Всяка віра без справ мертва і сила живучість, живучість ровновіри нашої ідеї не в демократичних словах, які мали б обдурити виборців, а в тих ділах, які здатна піднімати рунвіра, перш за все на самих і визнавців. Коли, увірувавши в свою ідею національної гейтманської української держави, з організованими творчими і продукуючими українськими клясами. Ми під впливом цієї ідеї самі національне усвідомимося і станемо самі своїм клясі більш дисциплінованими, об'єднаними, більш здатними до організованої творчої громадської преси, коли під впливом нашої ідеї ми скинемо з себе всі ознаки демократичної зради, боєвутство, хамство, жадність, спекулянство, політичний анархізм, всяке пакутнє отаманство, злобу, брехливість, інтриганство, бажання політичної помсти, кар'єрізм, гадюче лукавство і зрадництво, зобовігання перед сильними і перед юрбою, Одне слово все те, що ми бачимо тепер у добі торжества те покриті. Коли ще йде, він є потрібних для її здійснення наших сил, зробить нас більш розважними, здер... здержливими, скромними щоденням житті і громадської праці. Ведучить нас і шкідливих роскоши от интеллигентского позорства и руйнующего славобудия, когда выключает война в нас любовь, и плачанту своих братьев, по идее, и по сии между нами взаимодоверие, солидарность и альтруизм, знищивши вроджение украинцам самоистства и будування своей карьеры на а чернювані ближні, але заразом примусить нас ставити взаємно до себе більші вимоги. Вам є здійснення ідей, а не для підкреслення своїх співтоваришів, коли ми будемо служити нашій гетьманській ідеї. Хоча б і так і предки наші служили своїх за часи великого гетьмана Богдана. Коли одним словом ми самі під впливом нашої віри ідеї станемо більш моральними, станемо кращими, здатнішими, духом сильними і спокійними. І коли за ідею нашу говоритимуть не слова, а діла, вартість і здатність кожного з нас, то ідея наша мусить перемогти і переможе. Бо по кожнім в пануванні демократії все наступало, і тепер. Наступить перемога, аристократії. Впроти в противноразі людства загинуло б, і в нас на Україні по природах демократичного самовирізування і демократичної руїни, все наступав перед періодом аристократичного будівництва. Так само і тепер, коли вже все буде у нас пограбоване, переспекульоване і донищення, коли провідники демократії безконечно лівіючі, то шукаючи свого Наполеона, винащать себе своїх сторонників. Коли, одним словом, завершиться діло демократії і наступить, як каже професор Грошевський, неминуча варваризація життя, то нарід наш по-природі здоровий, добрий і сильний кинеться зі стихійною силою будувати наново романський лад, наново творити з безладного хаосу організований ієрархічний. Форми життя, коли українська демократія, поспекулювавши невдалу на українським державним патріотизмі, піде собі спокійна службу до лярських і кацавських демократичних наполеонів, а слова «гетьманець» одночасно стали на Україні назвою найзавзятишого і не примирива українського державника, патріота та синонімам честого громадянина, коли воно воно означатиме честого офіцера, не шкурника і не грабителя, честого українського державного урядовця, не злодія і не хабарника, честого хлібороба, не глитає, честого робітника а не чрезвичайщика, честого промисловця, не визискувача, честого купця, не спекулянта, честого інтелігента, не шарлатана, честого політика, не кар'єриста і не демагого. То тоді іде наша гетьманська переможа не якоїсь демократичної програми, а тим, Чим перемагають всі ідеї силослотворчого, виховуючи творчих людей внутрішнього змісту. І тоді нарід український зустріне свого гетьмана і своїх гетьманців, так само як він ще раз в історію свого першого великого гетьмана. Його помічників зустрічав. Не вибором мене не голосуванням, не демократичним установчими зборами, а радісним плачем усіх дзвонів. Матері України і традиційним благословенням Рун прийняв тоді в Києві народ український Великого Богдана, що визволив його з панування і брикання Вільна і свобода свадов... свад... свобода любива оєспубліканська і антимонархічна руйнівна і жадна чужда таї своєї демократії До цієї хвилини що де ще довга і терниста путь, але пам'ятаємо, що в природі тільки внучку лазу і пустопорожню бозону швидка жіне, гору, добро степоволі і з великим трудом. І коли ідея наша має дійсно створити тривку силу нашої насі держави, то вона мусить розвиватися по тяжкій лінії найбільшого опору. І ми, розуміється, могли б добре зорієнтуватися в політичній кон'єктурі і виніхати, куди в даний момент народ хилиться і забігши туди попереднього заздалегідь там собі топленьке місце і добру посаду забезпечитиму. Може, могли б навіть собі таким чином високе становище придбати та народолюбними демократами ставши адмініструвати своїм народом ім'ям тією чужою правлячою силою, яка його до себе прихилила. Але цей шлях по лінії найменшого опору ми Мусимо залишити наші демократії, якою спеціальністю власне є і ти завжди за народом. Бути непопулярним і зненаведженим це необхідний стаж і спроба сил для тих, кому належить творче майбутнє. Коли ми підемо по демократичній лінії найменшої опори, будемо пристосовувати себе всякий раз до хвилових. Політичних обставин, то зайдемо туди, куди зайшли наші демократичні предки часи великої руїни. Шлях демократії заведе нас туди, куди він завів їх. Панування чуждої аристократії тільки в тяжких спробах може виховуватись в нації, зорганізуватись і підготуватися до своєї творчої праці. Міцна, здатна до громадської творчості, до державного будівництва верства, без такої своєї власної верстви не існуватиме українська нація, бо по добі руїни мусить наступити доба творчості і відбудови. І коли та людська громада, що живе на українській землі, здатна содягати свої Власне, індивідуальна національна форма лише демократичний руїнівський період свого існування, коли український демократизм є прикметою, яка неодмінно має бути зв'язана з поняттям національної свідомості, то така однобока і виспеціалізована на демократію нація могла б проявити своє окреме індивідуальне існування тільки періодично в добах руїни і. Перемоги демогогії, періоди громадської творчості і державного будівництва, періоди панування аристократії були періодом завмирання отакої однобокої демократичної української нації. Хто хоче не періодичного, а сталого існування цілої української нації, хто не хоче дальшого безплідного повторювання нашої трагічної миновшини. Той мусить приготуватися на, на тяжку путь по лінії найбільшого опору. Путь виховання своєї власної, сильної, загартованої творчої національної аристократії. Бо тільки по лінії найбільшого опору ростуть сили не ефемерні, а сильні і великі нації. І будуються не паперові, не чи буферні, а сильні великі і тривалі держави. Без єдиних всією душею, своїх ідей і готових земління на жертви, без морально вартих, політично чесних, дисциплінованих і зорганізованих до творчої громадської праці здатних гетьманців, не зможе бути реставроване традиційне національне українське гетьманство. Не зможе прибрати українських національних форм. Період відбудови і творчості. Що настане в Україні по теперішньому періоді демократичного руйнування? Бо без гетьманства не зможе витворитися нова авторитетна державна творча національна українська верства. Не зможе Хлебаровская частина тієї ней верствы і и заорганизоватись в Хлебаровский кляс и не сможет перед того, найдущего украинского клясу об'єднатися украинская нация та заорганизоватись украинская держава. Ось семя основная точка нашей политической ориентации. Закончено в жовтне 20-го року. Шлюз. Накладом выдавництва продуцент Торонто друкарні Гомен України. 140 Bathurst Street, Toronto, Ontario, Canada. Шлюс.